Raii de Curtea Veche de Matei Caragiale Dramatizare radiofonică de Valeriu Serbu Lăsați-mă să dorm! Poșta! Poșta! Domnul Matei, aveți corespondență! Nu, doamne, nu, nu, nu se mai poate dormi pe lumea asta, doamne. Să mă lăsați în pace, auzi? Dorm! Dorm! Trebuie să-i scăriți! Cer! O scrisoare de acasă! Nu i scăriți. No. Bine, o să vă scriu eu numele pe când face Vă bag plicul pe sub ușă mm -hmm. Iar mă dădecesc ca e mii E ora Nu? Nouă? nouă? Da, toți sunt bun la ceva, babace mie M-au sculat la timp mm -hmm. Mm -hmm. Așa că, dragul mami... Au ajuns până la noi veștile despre cum îți duci viața ușernică și destrăbălată. Zilele și nopțile le închin băuturii, femeilor stricate și pierderilor zadarnice de timp. A, da. Comos, nemernicul zeu al ospeților și-a desfruului te stăpânește. A, da. Iar nemernici prietenii tăi te-au urzit de din care nu mai ai cum ieși... Tu, care ești lumina ochilor noștri, când te vei scutura de viața asta, de teleleu și de trecere scârbavnică a zilelor, ar fi momentul, dragul nostru... Să purcezi cu bărbăție pe calea muncii, singurul mijloc de a te impune în fața lumii cu vednicie, pam, pam, pam, pam, Dumnezeu să te aibă în sfânta lui Pază. Și să te luminezi? Da, și să... <laughs> Toți sunt bune la ceva de-astea Dacă nu sosea Pierdeam întâlnirea cu urzitorii deșertăciunilor multe bele de deodată. Scrișoarea mamei și Floia asta fericită. Ha, oh, oh, hei, oprește. O oh, oh, oh, oh. oh, nu te speria boierule. E o nebună. Dar stai, stai boierule, că te duc până la prăvoturci. Nu te duci boierule că pe aici numai baltoacă. Lasă-ți bani, ține bani. Oh, Să-ți fie de bine boierule cu sănătate. Ah, și te dești nu mai au răbdare de loc. deloc. Deloc. De Uhum. Poftiți, poftiți, domnule, poftiți Domnii. Domnii sunt la masa din fund, dau semne de nerăbdare În Nu la masa noastră, Nu, mulțumesc, nu Bădie lingurile de gât Iertați-mă, iertați-mă, avoi câteva afaceri care nu suferau întârziere Dar avem aiura o ștoalfă, ori un vis roman. Okay. <laughs> Fii binevenit. Bună seara. Suntem doar la a doua țuică, nu-ți fă griji. Cum le matale, ne ajungi din urmă și ne întreci cu lungime de iapă. <laughs> <laughs> Așa, ia loc ce mai știu era eram nerebdător. Hai, plouri. Plouă, nu? Da, domne Pașald, ia cu galata s-au surpat temeliile cerului. Da, ia loc odată, naibii, și nu mai da din mâinca măstropei! Dar nu mi-au luat pelerina! Oh! Sau! Da, domnule! Mai a doua din și ia pelerina domnului. Stai, stai, pot să-l duci totodată și borsul. Oh, Apoi, Nene, ne mm. Ești grăbit! Da. Ești grăbit! Bine, și eu sunt cam lecămisit. Sal! Ia să Pune multă smântână, că n-am incercat toate vacile din valahia. și ardei, ardei, verde, mult ardei, verde catran. Oh. Așa, uite ce vă am cu toții tare, mă, totoliții. Pantazii a venit de-a dreptul de acasă. casă, iar eu cu direc de la club. Spune-mi, așa te rog, spune-i ce ai făcut. Lasă-l, Pantazii, să ne gândească ciorga. Cricurința, domnilor, cricurința. Așa, vechi de când crama noastră. Așa, o? Iar borșul ca noi. Nu se află nici în salonele iluminate pe podul mogușoaie. O să văz eu, dacă va cânta un în înseamnă că e bun, dacă nu... Doar Vai, gemine mine, coane, Gorică. La noi e ca în mahalale bulgărești. Iar orba de burtă și tu la maua, mai abitir ca la Istanbul. Lasă vorba că mă negă. Nu-l lua El Îl cunoaștem. Îl cunoaștem noi pe domnul Gorica, Pirgu. Pe la noi e delicit. Uli, cea flămândă. domnul omul Pașaduia, cum vorbiți așa? E cel mai băiat de lume. Dar dar ce o dată să-mi fac idee de ce bag pe sub nas ori mă ascund în acele piurnițe ale anului! Mm. <laughs> poftă bună, voierul dumneavoastră, poftă mm. bună! Mm. Oh. Oh. Frate, pașa mia. Cu un asemenea vals, Țin să te duc la lăcașul de veci, Cât de curând. Cred că nu mă faci să aștept mult, Încât această sărbătoare a tinereții mele Să-mi peste peste măsură. Mm, ce frumos! Ce frumos o să fie! Eu? Beat! <laughs> Cunele pantazii Vom stoarce între tristării Lacrimi fierbinți luându în -mi, cuvinte mișcătoare Rămas bun De la veci Neuitatul meu prieten Cum te îndrăznește Licheau să-l parciucorească Pe acest nobil prieten al meu Pașadie e un luceafăr Paradisul suav și hăurile se lușesc în dansul. Cu asemănare cu trei cu culcușurile de străbălării bucureștenii și, totodată se afundă în frisoavele vechimii și prin fetele nedeslușite ale frumosului, cu panele lui măiastră și săltărață. ce deci ai fugit, amice. Fugit? Ce vorbă? Alunec pe valurile învolburate ale valsului. Sunt trăiți, prieteni Și să vă vină pofta de mâncare și de băutură, eu vă zic mai departe! Eu, personal, îți voi curta hăvăliile pe pernă! Iar la șapte ani, la parastasul cel mare, când o să te dezgroape, Rămășac bun cauza te găsească dichisit! Tot scortos, tot ferchești! Fir de par alb, miat în argint viu, cinspirit, ca un boboșar, în sare și în oțet. Ule, n-ai dreptul să-l pe pasăria! Dar ce-i singule, și Să gătești că domnia sa are nevoie de sprijinul unui mucos, dar nu vezi că se ține singur! Pe marginea Eu Eu mă îndresc că-i pot zice prieten, că sunt ciracul acestui mare răzvrătit stoi! Care nu are niciun cusur decât că te îngânde pe tine în preajma lui. Dacă nu m-ar chema vocea arașelică, e mai abitir ca o sirenă, cu priviri dulce, ispititoare, te ajunge, zâncule, cu toate lăturile vorbelor și alte sudalme. Tu nu zici nimic, pașa doar el. Lasă, dar conosciva cazetură, zmeintită. Gore pîrgu, gore pîrgu e zolichiafa reșemana, jumbușlu carșu, obraznic, cu un de hengher și de țoplu. Auzit am că de mic e stricat până în modova uasele. Dolar, riscar, slujnicar, <laughs> înheitat cu toți codosi și masulitorii. <laughs> Mai investeliți insule. <laughs> Deci cunoșteai fișa lui. Păi e, cum -a... să nu știe? Cum? voi voiește târgu. Mi-a fost sirea să-i cercetezi mai în adânchițe în acestui cuget murdar și putred. Nu-l vezi, nu-l auzi. Nu, auz. nu știe a vorbit decât despre dezmăță jocul de cărți și bolile lumești arătându-și dobitocia. Zău, pașatia da zău, de ce spui în cârd cu el? De ce îl îngădui pe lângă tine? i o lipădătură Acum reprezintă princă frumoasă și fermăcătoare o vrei cuț. Oare nu e un motiv suficient ca sa l accept? Așa, așa, ai zero. Zero, i pe toți vai, în si și pune-i pe grade greu, amorul cu Zara nu sângerat. Cumpăr sub tain floare ce gem în năbușii. Senchiade unde groase de miere îmbălșeamă Tut de apăsătoare am purpurată Că simt, cum plânge în mine, ceva nedesnașit. <rătări> <rătări> Cu tine plec în iar, că simt Că simt cum plânge în mine ceva, ceva de dezlușit. Te îmbătași pe taie, îți prin te printre mine. Eu, eu, o iubesc, o iubesc pe ea. și uite, uite, uite, la măscăriciul nostru cum se pliază pe lângă orice masă precum scusurile. Unde să s-a lășluiască mai cu mei scodirea, defăimarea, bârfeala, zăzania, pâra, amenințarea și câte alte nemernicii curios, ca în dumneavoastră. Și curios că așa îngalat în mm. rele și păcătoșeni. lumea îl place. Uite la gorică, pune în șampanie borvis și strică gust. Nu s-a atât de bețiv și stricat ca voi. Scuzați! O clipă e... nu șat într-un loc, numai cu numele că e la masa noastră. Gente view, da, drept că îi face simțită prezența Gorică? Oaș. Pățachina jacă pe oricare sârmă ce se întinde, linge pe la toate mesele, șarbe arbe și rămășitele de pe acolo. Dar să lăsăm nevoilor sale. Apropo, hm? de curtea veche mi-e teamă că doar biserica de alături de dea un archipeș. Ce zici? Nu-ți închipui cumva că a fost un castel aerisit sau un palat Falnic. Așa mă îndemneam să cred, numai că focurile și vitregiile au prăpădit. Te înșeli, tinere dom, doar un cropeal, acolo de umpluturi, ganguri, careturi, vrednică să slujească în urțenii ei de decorticăloșii, unii tagme stăpânitoare, plămădită din toate repădăturile venetice și din... Belșug altoite cu sânge țigănesc Poare nu din nestatornicia domniilor și de teama Trebuie căutată pricina că nu s-au durat și la noi măreț și trainic canapus? Păi, pașadie un răutăcios Iar de râderea e produsul său favorit Dar Brâncoveanu, bună N-a ridicat cu temei pe întinsele lui moșii curți, bogat. De pomană vă chinuiți să preamăriți pe Brâncoveanu ce mare alcătuire lăsată el în urma lui Într-o vreme când barocul ridica mândezidiri stâlpi de la Hurez Prizvorul de la Mugoșoaia Votlogii eh? Cu așa ceva merita ne lăuda. Nu l-întărăta prietenii pe pașadie. Judecata lui azi premerge adesea versionarea și reaua credință mm, Ce ciudat totuși ca cele încropeli Deși carte le găsesc mai precios decât Amintirea lor istorică Vestigilor acestora umile nu le pot contesta mare o, e, e, e, e, -o. Or, în mare Oi, iar oi, oi, oi, ia-i bate țapândiu. în savant lăcr și tembelisme. Tați ipocimeneule. <gătă -i> Uite, bacte seamă că în fața acestor nen însemnate clădiri. Așa? În întipuire mea prinde aripi. mă și mișcat. Fantastic. Mișcat, adânc. E cu lor care da, da, da. Eu nu, nu, nu te înțeleg Pentru că și dumneata ești o ruină O, o ruină venerabilă Nu însă din cele mai bine păstrați <laughs> Vedeți Dumnealui Gorica Prăpăditul Acest vrăjmaș al slovii scrise și al simțirii înalte Rămâne mereu străin de ce discutăm Atunci măcar să bem Din dicoarea asta minunată Uitând că avem nevoie și de gândire sau arte <gângătă -i> oh. Uit, lume asta lumea, soro lume Nu din vorbe găunoase și de șarpe Se împlinește viața omului doar de străbălările, plăcerile și strașnicile smintele ofericesc. Că vă zic vouă, apucați tot ce mi se oferă, nu vă Alceva Altceva nu va rămâne decât ceea ce vă e dăruit. Trâmbița arhanghelului va suna curând. Bravo, bravo, bravo! Adio, Gorica! Adio, scumpilor! <hă> te bună, minunata mea! Ascultă, <hă> lașeluță, de ce nu-l o dată pe nevolnicul ăsta de Mișu? Dar aș vrea să-i iau locul nașternut. Hai, bine, Gorica, nai ai tu atâta vlagă să... <hă> Mai degrabă, însoțitorul tău din dreapta ta, Bine merită de a... Oh, nu te slăbește, nene, pe așa de ea. cu priviri melancolice, De ea se topește prin preajma ta. <coughs> Mai astă-mi părățe lanul. Șarpe veni în o zgură și nu îngăla cu cuvințe. Durerea asta de genire E de voastră să arată Dar mi-e teamă că se va scurge în șanț. Dragii mei Eu așa Cred că e timpul să ne pornim Pe la cășile noastre nu? Târgoveții ăștia sau cam o dar, dar, dar nu ți-am spus, n-ai preceput că ei sunt miezul lumii. Dar... Pleava asta cu veseria ei groasă de ros nopților noastre. Ce mă privește, mă retrag, plec la noapte la cum? Iar lipsești vreo două luni? Nu, nu fi pe pace, doar două săptămâni. E, băi, de ce mai rămâne pe aici? Mutele voastre mototolite nu mă îndeamnă la chef. Aștept cu nerăbdare să ne revedem. Pate, veniți, spera mine. Ce zici, Pirgule, aranjăm ah. și un mic Pocăr, dacă ai curajul. Ba, -ba să-ți cadă mâna și oasele să-ți se facă țăndări. Ne a pucat de Au Auzi pe vorbă de seară, de șagă, că pașa de an vreo 25 de poli. Fac eu ceva pe studia, Matale. Că sunteți bun numai cu de râdere să mă Și Sau vrei să te îmbrumut cu riscă aia Va Va <înțără> dormi tu cu fundul pe ei, nevlegule. Până acum al făceai levent pe năna Pantazia știu de Ia uitați-vă aici ah? <grijină> na, na, na, na. Ei, Asta ce? Cum vă vine? Ah? Ai ah? dat peste o comoară? De unde atâta tot de banca? <grijină> adică ha ha credeți că ha prost ha am dat o ha right, Pe la Arnoteni! Pe la adevărat iar notem și am ușurat lașmand de ferește datoria. E e na na na asta nu. Nu când ți-ai vedat ceafa. Noi se la joc. Adea așteptreveam așa. Tibicule. Dacă te încumeci mișcelul oră dacă te fum cu fir de mister, mai bine cu <hie> De la Rașelica. <risa> Ura! Vine, smacul ăla de chial, dar si, Pantale, si. să reglăm socotelile. Nu-ți bate capul, s-a plătit. Pantaleze! O să-mi fie dor de cotlonul ăsta nepricopsit. Și e rău, famat. Mulțumim, boiectul dumneavoastră! Poftiți, vă rog, poftiți, mai poftiți, poftiți pe a noi, boiectul dumneavoastră! Vă mulțumim! Bine re, te duc până acasă, am păstrat birja pe aici pe undeva. Fantazie, vii și tu cu noi. Nu, nu, nu. eu îmi fac rondul de noapte. Mă așteaptă niște povești fermecătoare prin Cismigin. Nătărăilor Scărbelor Arătărilor Mânca mea și ce-am uitat Dărbedeilor Cine e? Cine e, viata femeie? E nebuna de penă cortului Lăsați-o! Mă rog, lăsați Viva milă de suferințele ei! Crailor, crai lor! Crai curta De cuvinte din cele mai fericite. Lasă pe jos curtei ca de spijă, expresia care se folosea la curtea lui Ludovic al 13. Are ceva mistica ea. Ar fi un titlu minunat pentru o carte. Ne peina. S-man ființă. Aș fi crezut eu să te mai întâlnesc vreodată. cumoara sufletul meu, chiarul meu sufletul meu dansesc ca o ca o silfide sufletul meu niciodată n-am nascut cu cineva atât de fantastic, atât de fantastic. Pentru tine de din care îți, pentru meu arc de lumină să înșire pe o Tu sufletul meu ești mai mult decât sufletul meu, ești o armatele o, vidinul Altăța imperială vă cheamă cu oștile voastre în ajutor. Cine E pena corcodușa, spală morții la biserica de lângă curtea veche. Da, o știu. E o istorie veche, o istorie de dragoste și nu una de toate zilele. O știu încă de pe vremea războiului din 77. Spune-o, spune-o, draga pantație. Da, da, acum de povești căpătate, ne nerde. La miez de noapte Haideți mai bine la Arnoteni La adevărații Arnoteni Facem o carte Ne desfătăm cu o a, Și în mai sorbim Niște aburi de viță Lasă, altă dată, altă dată Mereu mă amânați mm, Habar nu aveți acolo Acolo-i sâmburele Bucureștilor Când le spui povestea Pene Corcodușa? Oh, e, altă dată Birjar Hii. Ea a dormit pe capra. Păi dacă îl chem cu delicatețuri și șapte, ia că... Hei! Bingea! Bupra! Păi, bine. vedeți, cunosc toate lacurile și tărticurile. Pe mine mai ai iertați, dar nu mai am vreme. O oh, pure și o călătorie spre A bian to! Mergi cu bine, prieteni. copii, Ha, ha, scăpai de de pe capul meu. Mm, și acum? Acum? Ce tracu' fac acum? Te culci și tu mai devreme. Hai, hai, vă rog. O pe podul mogoșoaia și vă duc la arnotei, La adevărații arnotei, Acolo noapte mustoasă și viața frumoasă. Hai! Lasă-mi, lasă-mi, tinere prieteni. Vrei să mă însoțești câțiva pași? Bineînțeles. Dacă... Se putea despărți tusea de jungi. L-a auzit acest nevârsnic domn, sporovând și mărturisindu mai de unes. Dacă de pașadia avea evlavie, de pantazii am slăbiciune. Doar cu metere de mafalaua gropiilor o au atât leșinată simțire. Bărbați, dacă bărbați, nu dau două parale pe muierlăcuri scrivizite. Ce trebai ai tu, ființe iubile? pantazii mi-e drag încă dinainte de a-l cunoaște. Și am găsit în dânsul un alt eu. nu Duceți-vă! Duceți-vă! Învârti-vă! Cineti-vă de partea lumii! O la din câte apă și în Tu cețiva, tu cețiva, crai de curta veche, crai de curta veche, crai de curta veche. Poftiți. Vă rog să binevoiți a mă urma. Domnul cu acoboare imediat. Pălărire. Bună seara, băiete. Nu deranjăm. Am primit poruncă să vă urez bun venit. Soyez binevenit, monsieur. Oh, oh. Ah, bon, ah, bon. Hein? <gură> Nu-l grebi pe stăpânul casei. Așteptăm cu răbdare. Da. Las loc, domniile voastre. Porunciți o cafea? Nu, nu, mulțumesc. Nu cumva doarme stăpânul tău? Acum se schimbă. De dis de dimineața a lucrat. Ah, bine, ne umplem noi timpul. Lasă-ne. Dacă aveți nevoie, mă sunați. Bien, bine. L-ai văzut? în încăpere Da La un om atât de prețios Și locul de ședere trebuie să fie deosebit Luxuriant, rafinat E și una și alta Parafrazând Spune-mi unde locuiești Ca să știu cine ești Curios În niciuna din zile El nu se mișcă de acasă Nu se ridică de la masa de lucru Dintre cărți și hârtii Citește și scrie Fără răgas. Da Eu o ființă leasă O mare prăpastie Între el și ceilalți eu mă întreb, cum de-i atunci cu putință că omul de carte, care a fi făcut podoaba zilelor de la Weimar, se învoiește să împărtășească de seara până dimineața dezmățarea unui pir? știu eu. Poate că în acest răstimp îi cepește conștiința, ori se lasă în voia unei zminteri strani, Poți știu. Sau o ereditate nefericită la atrage spre O ripatimă lui înțeleaptă îl face sau îl obligă să ducă o viață dublă. Cunoașterea, vrei să zici? Nu, nu neapărat, nu. Simțirea, adică voința de a le da de lucru tuturor simțurilor și percepțiilor sale. Oare poți fi un om întreg dacă te mulțumești de la viață doar cu un strat al ei? Ia spune Stăpânul mi-a poruncit să vă poftesc în sufragerie. Mersi. Într-o clipă, domnia sa... E gata să vă primească. Nou! și cere pentru târziere. Ah, nu, nu, nu, am venit noi mai devreme. Într-o clipită se va înființa. <gântu -i> Poftiți. Moșură. Merci. mersi. <gântu -i> e drăguț ăsta. Mândre pânzeturi de masă de olandă. Oh! Străucitor interior. Totul parcă se înfățeșează mm. că într-un cadru de secol al XVIII. uite! Meu. Uite! Farfurii cu creștearuri de boemia arginterie suflată în aur cu monogram N-am avut ocazia să-l văd atât de binevoitor Și pretul Trandafir galben galbeni Exact Trandafirii parcă au prins străvezime de ceară Încă de când lumina chilimbariei a zilei de toamnă îi învăluia Extraordinar <laughs> bineveniți, prieteni dragi oh. <laughs> Noi suntem bucuroși a te îmbrățișa M-ai lipsit mult! De alți strani! Te-a prins aerul de munte! Nu atât aerul cât noaptea. Noaptea de când am dormit. Departe de Pirgu și umbrele genei lui. O să te minunești, tinere prieten, dar tocmai el mi-a lipsit. Oh. Liniștea prea dângă, nu fac ce cu mine casă bună De bună seamă glumești Nu, dragă, fantazie Ca să mă pot aduna și concentra asupra lucrărilor mele zilnici, Am nevoie de nopți buciunate de excese peste măsură Altfel, A -a. altfel mă simt mereu nu, nu, Nu nu Nu cred Nu mă credeți? Nu dacă nu mă culorile, femeile, alcoolul, viața, cu toate golurile și rostogolul de sale amenințătoare La ce adună pe hârtie cuvinte adormite, fără vlag, în miros, sunet? Ai am spus? Toate astea trebuie să scrâșnească în dumneata? La alții patimile sunt menite a fi susul. șoapte ori când de clarinet Dar da, ocupați loc la masă, dragilor Nu da. mm -mm, ca să încrucișăm idei sterile ne-am adunat aici Ci să ne ospătăm cum se cuvine Masa este servită, domnilor da, Poate nu a creat scluc. Deși eu la masă prefer Ramon, am crezut că mi-a plăcut o muzică mai, mai străvezi. În această odăie de masă și împrejurare fastă e mai potrivit amo. Serviți caviar, tinere domnului? pune punele nu îmi da. mai întrebat. Din eu eu să refuzim. <laughs> Cum altfel am putea servi o minune de țuică bătrână? Ah! M-am gândit că mai întâi să vă servesc mastică Dar n-am vrut să ne strică mânturile ah, meu Sigur, fim credincioși nou înșine Și băuturilor pe care le onorăm Ura! Noroc! Să ne trăiască Așa. Da. Mult mai puțin decât o merită nobilii săi prietenii mm. Ah, pot să servesc plachia, domnule? O mai târziu, Jacques vrem a ne cu această țuică, în care toate livezele s-au însosit cu soarele și aerul aspru al nordului. Da. Ce altă desfătare lumească! poate fi mai potrivită decât împreunarea de alcool indigen cu rafinatele icre ale mării negre în care sclupesc tainele adâncurilor și ale depărtării. Oare mă întreb deseori, nu cumva se află farmecul acestei nații care și-a distilat în superba băutură toate visările sale, resemnarea și dorurile? Nu știu ce și cum, dacă când pun pe limbă Asemenea delicioasă ricoare, eu simt și corul secular, dar și desfătările necuprinse în visare. da, moment. Nu mai mult, cele care se scurg dinspre strămoși. Așa e, așa e, fantazii, toate câte sunt. N-au sunetul pe care îl au, or încearcă să ne-l transmită în îndințele se află nenumărate și necercetate înțeles. Nu mă preocupă mai ales partea cea ascunsă. Tainele, vrei a spune. Da, tainele. Fără ele, lucrurile și vorbele, cele mai de seamă dintre toate care sunt, n-ar avea nicio rezonanță în mintea și în inima mea. De ce poate să s gătesc, prietenii mei buni. Fără taine, viața ar fi plictisipare și calpă Numai un erzaț. În Ton pe care cineva sau ceva A trasat doar contururile noastre Să atunci În cinstea tainelă. Că taină se arată a fi și povestea Și cântarea Și femeia Și toată cuprinderea realității Mai cu seamă Prietenia Atunci Pentru prietenie să bem. Dar nu uităm nici o clipă că ne aflăm la porțile răsăritului și orice aici e posibil și orice n-are limite și nici un fel de constrângeri. Domnii m-au nevoie de ceva? Nu. Domnul Măgureanu Pașadia va să vină într-o clipă. ne a spus. O afacere cu un negustor fanariot. Pe mine, iertați-mă. Dute poți pleca. N-a mai intrat până acum în camera lui de fumat. Îi zice salonul lui Caunit. După tabloul care ne reghează, îl vezi? Mm, da, da, îl recunosc mm. E cancelarul principe ca neamț în mantaua lunii de aur exact. Ce e Aici toți pereții și mobilele sunt îmbrăcate în mătase șofranie plină de poleel de argint Oare nu întruchipează ele florile delicate de nufăr? Da, da, un gust desăvârșit E cel mai pur și prețios rococo-vieneț. Îmi pe Pașadia pentru cadrul aristocratic. Bine, nu mă pot sătura să-i admir demnitatea ținutei, severa stăpânire asupra mișcărilor și vorbirii, amărăciunea acelui viu sarcasm ce reușește scăpitor și. Hehehe, dar nu pricep. Nu voi pricepe nici când, cum de sângele lui albastru a respins toate corcelile și murdăria care s-au adunat în stirpea lui din toate vremurile. Nu, nu, nu. eu n-am să cred nici când că în vinele lui Pașadia se află și sângele unor lepădături. Oh, oh. Eu îl văd ca pe-un primus. Oh, oh, oh, oh. oh tine! tu n-ai habar de istorsirile vieții sale. Dar n-am nevoie să știu se trage de bună seamă dintr-o stirpe încărcată de glorie, de pe vremea regelui Soare. De ce rez? de ce? Iată cum să nu râd dacă mă înveseliști. Da, să-ți urmezi pe scurt, un fost strămoș al său, venetic din Turcia, de unde fugise să scape de două crime, nu. a ajuns pe aici mare armaș, el își adăugă la nume și Măgureanu. Multe s-au spus orbanui despre acel venetic, dar un lucru e sigur că în el învederau trupește și sufletește semnele unei înalte stiri pe încădere. Mm. Adică portul semeți, și înfăzeșoarea nobilă, trufia, cerbicia și cruzimea, sila de viață, setea de răzbunare și puterea de ură. Să le pot descoperi unele atenuate, altele crescute în umorile prietenului nostru? Urmașii aceluia l-au repetat în virtuți dar mai des s-au arătat a fi lacom de învățătură, plăcuți la vorbă Vezi? și meștre la convei, de destoinici, dar cu multe toane și multe trăznele. Ca și cum în dânșii s-a fi strecurat și o neagră a furisenie. O completă panoplie de unelte și virtuți. Marele armaș muri otrăvit! Cum? Da, urma un serdar care se ocupa și de tâlcării în codru Vlăsiei Iar fiul lui, părintele lui Pașadia Fu un cartofor, Fantazii, crai și bețiv nu. Care măcinase multe rânduri de moșteniri Și se sfârși în furiile nebuniei Dar nici nu pot să mă închipui La fel a sfârșit și vărul său Poetul din dintre fete Singura care a avut parte de cununii Și a prins părul noaptea anunții Și arse de vie Ce povară grea Pe umerii săi da, da, da. Și îndemn În sângile clocotind Fiindcă numai mulțumirea Și bucuriile lesnecioase Nu rafinează spița O pârșea lui L-a obligat să se ridice peste ea Încep să înțeleg Vezi? Calcând peste păcate și neregiuiri, S-a ridicat spre înțelepciune și visare, Dar, în schimb, îl trag înapoi spre humă, Nevredniciile strămoșești. Și în acele clipe, nu? Când vocea și sale e puternică, Se lasă în mâinile lui Pirgu, Care îl târăște prin toate dezmățurile și trăirile necuvenite. Întrevăd în nopțile acelea satanice, Zbătându-se în el parcă, o suferință lăuntrică sfârșitoare e, Vezi bine, auzi bine E labirintul -paste lui, Condamnat cum e să treacă prin ghienă, Ca să poată ajunge la paradis Mi-e groază pantazii Oarecare parte din el poate birui Cine poate să știe Auziți? Numai dulcea dierea aerului îi face să sune pe acești clopuței de cristal. Suavă melodie. Mm. <laughs> și șoatele veneții și mâlul aflat în canalele sale sunt de Murano. Mm, Murano, Murano. <laughs> Ce mai știe? doar vechimea lor le-a îndulcit sunetul da, ce cu voi, pareți, Poți să mă Nu poți să mă nici de cum. Nărăbdător să te înfățișezi. Nu ne tihnea cafeaua fără tine. V-am auzit zicând care parte va birui. <coughs> <coughs> Noroc. Dumnezeu ce fel de băutură de guști? Napoleon? Netacsa? Ah, Iertați-mă. După masă eu un știe praful care nu suportă amestecul. Ah, da. Da, e o stare pasageră în două. Trei zile, nu aveți grijă, nu am să vă însoțesc în brațele euforiei. Nu e nevoie? <laughs> nu. fă tu întâi bine și apoi vom sărbători. Nu-i vorba de bine sau rău. În trei zile n-am știut alege nici când. <laughs> iau prafurile să scap de un fel de grețen. Te stomacul? Așa. Orficatul? Așa. Un fel de pricină mai grea. Mi-e greață de viață Ai, nu, ce, nu ce ați rămas, mă, fruze De ce mă întorc întors de la voi Ca să-mi sufletul pârjolit Ori căptușit cu trăuri Mai bine vă pun un pic de muzică Nu, nu, nu, nu asta voi de la tine Asta o poți găsi în toate mahalalele Bucureștilor Până în malbezon. Altceva vroim noi de la tine. Să vă descriu ori înfățișez muntere? Nu, no, nu, no, nu, no, prea aproape, prea lesne de închipui de dorurile noastre. Ah, da, da, da, nu înțeleg, craicălători, craimigratori, vreți să... Da, da, da! Atunci, la drum, băieți. Hai. să gustăm din... Dumul amăgitor al acestor ciubuce. Da, da, da, da. Mm -hmm. Și acum să ne unim în hagia lângă jos, ori pe cai. Nici una, nici alta. În caleași ca de se pas de porniți. Mm -hmm. pe cap. Voi doi. Dulci mânuitori ai adulţilor cuvinte, așezați vă pe pernele mori. Melancolia face în pieptul, îmi se trăsalte În vreme aţipind, fiinţa mea de astăzi în loc cui răsar alte, vechi de apuse, mult mândre, mult înalte, zgăduitoare patimi cu foc mărturisii. Asta mea poveste măraţă se împlinește. La mormorì s'ombro putin mm. de palter, nostalgico voi in priveggieste triste mm. Se basta, Să fie numele Domnului, În cinstea căruia ne străduim cu râvnă, Fără odihnă. Îngenunchez în fața mormântului sfânt Și mă închin slavei sale. Moarte necredincioșilor care spurcă Ierusalimul. O, Doamne, împlinit am și acest vis de veacuri. Cade flamora verde, se ridică steagul crucii. Vestiți cavaleri galaxi. Drept mulțumire pentru vitejia voastră și buna voastră credință. Drept răsplată pentru lupta cu cernicia și osrđia voastră pentru eliberarea Ierusalimului de sub năpasta păgână. Vă declar cavaleri călugări ai tagmei și ordinului Sfântul Ioan de Ierusalim. Îngerul Chiat, Cavaler Pașadia Măgurean, Cavaler Pantazii, cu mare cinste și bucurie vă primim în cinul nostru, declarându-vă Cavaler de ma. Via hoinari împreună, fără oprire, străbătând veacurile și debarcările, fiindcă cea mai mare lucare a minții omenești este neliniștit, a sătenești și a vedea. Te-a salvat din minunata noastră visare a călătorii fără de sfârșit. Cum ne-am putea înțepeni doar în contemplație? Dorința noastră e supusă zborului și ne liniște. În ne neîntrerupte de zi și de noapte vom petrece așa cum nu s-a mai petrecut. Și nimeni altul nu va fi în stare să petreacă. Și ne vom înfrupta cu nesat în toate desfătările simțurilor și a prin veacul binecuvântat, veacul bunului plac și al bunului gust. Veacul francez? Pe scurt veacul volptății, mm. când cupidonii și-au pus peceta pe simțire, iar inimile lângă de dor, se aruncă în văpaia iubirilor potimașe și totodată desfrânate. Monsieur Pashadia! Prințul viselor de afară. Monsieur Pantazim, senor al desfătării înțelepte. Monsieur Mathieu, duce al fanteziei și al verbului încins. Fiiți bineveniți la curtea noastră, străluciți domn. Nobilul nostru Versailles vă întâmpină cu desfătările sale, Cu aromele și frumoasele sale, Doamne! Dornice să cunoască faima voastră! O, Rege luminat, ne închinăm în fața voastră Și vă punem la picioare tainele răsăritului. Că de la porțile răsăritului am bătut cale lungă până la voi, Luptându-ne cu nemerniciile și străpungând vămile neîndurării pentru a ne închina, vasal de credință, în fața voastră, Rege Soare. Vă vom primi cu drag și cinste printre demnitare noștri, iar șambelanul vă va răsplăti cu titluri de noblețe, cu castelele cuvenite voă și mari întinsuri de pământ. Care vor ședea sub blazoanele voastre. O rege, o, rege, generozitatea voastră va fi răsplătită cu înzecită credință. Trăiască, rege! Trăiască, rege! Trăiască, rege! Și acum, mei, distinși și voi curteni, Lăsați-vă în grija și în brațele acestor doamne grațioase. Lăsați-vă gândurile și neliniștile mistuite de aceste dansuri încinse, pentru desfătarea și bucuria sufletelor voastre. În toate clipele fericite și orice îmbrăjurat marețe Să ne scufundăm în pofta adâncei trăieri Și toate acestea nu pentru a vâna avoție sau măriri Ci doar pentru nevoia de a fi cuprinși de neastâmpăr Și primi în neastâmpăr Și noi am fost nebuni după muzică războindu ne pentru Ramon și Gluc și n-am chinat cu plecăciunii copilului care avea să fie Mozart. Cei trei crai vestiți de răsărit, fantazii, bășadia și matei, sunt bineveniți la curțile melodiei. Veșnic pe drumuri, pătimași în curiozitate și din ce în ce mai ahtiați după plăceri. n am răspândit cu frenezie sufletele în legănarea celei mai înflorite vremi din câte cunoscuse ar mâncărți. Ne-am împărtășit din toate harurile ei și din toate rătăcirile. La Belem și la grangea. La Favorita la Cazerta, la Versailles, la Chantilly, la Schönbrunn și la Sanssouci, la Windsor, Haga, la Hermitage, la Peterhof, am cunoscut dulceața traiului. Mestecați-a din umbră în toate ori și uneltirile. Fără noi nu se făcea nici desfăcea nimic prin lingușiri. Cumpărăm toarele regilor și bognicii împăretești, dregătorilor le ram sfetnicii calabuze, însoțeam pe comandam pânze lui Vatou pentru Marle Frederic, apoi duceam diamanticarele Elisabete Petrovna să le șlefuiască la Amsterdam. Obosiți, ne căutam odihna la poalele munte. Minunați, craiai triunfului, Părintele stareți, vă primește în Noi nu suntem vizitatori de ocazie, frate, ci dorința noastră e de a ne închina cu umilință în fața altarului sfânt și a necălugării." Fiți bineveniți cu cernici mireni. După ce vei posti și ajuna zece zile, presuntul legumen se va învoi să vă har harul. Într-o slava credinței și biruința bisericii lui Hristos, se călugăresc prin voința cerului și harul ce ne-a fost dăruit nouă, Egumenul, Eliazar, Monahul Pașadia, Monahul Pantazii și Monahul Matei. Fiind primiți în cinul dreptei credințe și părăsind ei de bună voie, toate desfătările și chemările de șartele Lumii. Amen. depărtați veți fi de lume și în singurați, dar în voi va să Sfântul Duh, iar de veți sluji cu credință Părintelui veșnic, și în găduința tronului veți dobândi. Iertarea păcatelor și curățenie sufletească veți afla, iar liniștea cugetului vostru adâncă pacei se va hărăzi în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi, iar căldura cărților sfinte să vă îndrepte spre înțelepciune și smerenie aici, în Sfânta Mănăstire Atos. Oh, simt că nu mai am trup, ne-a făcut să părăsim țărâna și să ne preschimbăm în pure. Nu cunosc altă mai plăcută de lectare decât să visez marea trecere prin inelul trecutului, care devine realitate prin cugetare. Ei! Ei! Ei! Ei! Ce zgomot vulgare, ce ne nescușie țesătura fină a poveștilor înfiorate. Oh, se vede pe geam! E pirgu! A sosit într-o calească și tulbur noaptea cu grohaitul sale. Dar, insoțit de trei femei despletite, pe jumătate goale, care ne pot băga niște pite și. Excelență, domnul Boica Pirgo ar vrea să se înfățișeze. Nu-l primi, spune-i că sunt. că sunt de la Păi de acolo vin o meștere! Ce faceți, fraților? Dar ce fel de buche ați buche de pănați? A, tot la ciubucuri de ale voastre, a, sterpe-va, vumați! Neagoric, noi avem o chestiune înaltă a face și a desface. Chima nu... tale bun și scutește-ne de prezent. Ia, hai, lasă! Las, nu mă îmbătați voi pe mine cu apă rece! Eu sunt calfa a tuturor pătatelor și nepătatelor! lăsați vă mintea în pace, bă! Ia uite! Ia uite aici, ia uite! Ce mândră v am Hai! Hai, veniți repede, să, să pornim un gest puternic <oștri> la Mangular! Alo! Dă o tare! Păi ce faceți? bă! Dar i-am făcut contactul, bă, bă, bă, la, la el! <oștri> Cânta! de Intră de acre și urâte ale străzii Putorile alea sunt bune, nevolnicilor Cât ați fi voi de decât n-aveți cum viețui Văd de mine, Pașa Pașa, ți-am adus iarăși femei Pașa oh, de câte ori să spun că nu mă privesc femeile schiloate, stirbe, cocoșate sau borțoase și mai ales peste măsură de trupe și huidume și namine pe care mi le deș. Jamale, <laughs> baldure, balcâze. Păi, stai gustul meu. Pipiriule. Altădată te-ai infructat cu nesatiu. Haideți, haideți, mă veniți. Întrăsură așteaptă și Poponel. Nu, să n de el, Iată-te, ți nu, greață, nu? A, bă, dumneata nu ții muscal cu luna? E, ce cu dânsul dacă ține și el, turc? Dumitale, ține cineva la că umble după marcoade, după ștoalpe? El de ce să nu umble după juni? Pierule, după pă bine și pleacă. M-am săturat de tine și de toate putre graiurile tale. Domniile voastre au chef de visare și cuvântări dalea rafinate. Bietul Pirgu nu are el miros la asemenea învățături. Bine! Bine! O să faceți gânci, iar eu nu o să vă mai vindec. Vă veți usca de lor, Dar de la mine, muieri, nu veți mai cupa voi. Îl cupă Aia, aia la, când de acolo. Aia, aia, aia. Ne a fost. O nastrică se arămite când este. Poeli, poeli dau un bord de mădăm în tronel de mm. lumea Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Pietin, nu vreți să ne continuăm călătoria? Mi-a pierit cheful. Parcă mai bine ne duceam cu pierdul. Oh. Oare nu ne ajung nou doar frumoasele rostiri pentru o zimbel jucată? N-am habar. Nu știu de care parte se află adevărata viețuire. Acum aș bea ceva. Tămâioasă românească, bărnul noastră să poftis. De fel de fel de hagea este pofta. Unele reale de prin cârcium și grote, altele prin paradisuri artificiale. N-am habar dacă ne-am putea mulțumi doar cu unele dintre ele. Oare știi ce paradisul dacă iadul nu te-am oricum, să bem pentru ele și pentru toate câte vor mai fi. <fie> <fie> Cetăcei, e mie -nop și nopții, în pace. Cetăcei, e mie. Dormiți în pace. Cetăceni, e miezul nopții. Dormiți -cet, dormi Auzi un clincet soar? Hmm. <laughs> Îndrăgostiții plutesc pe apă, Nerăbdători se întâmpine moirele. În fiecare noapte străba ceșmigiu și parcă îmi găsesc tihna. Scăpat de zvârcolirile strezii. Parcă nici ceșmigiu ne-am cunoscut, nu? Nu. Mm. Nici nu lipsesc în nicio noapte de la întâlnirea ierelor cu visul. Îmi adun amintirile risipite fără nicio noimă. <laughs> ce fe de amintiri te pot apăsa pe tine, iubite prieteni. La tine ta... Nici grijile nu te încearcă Nici anii nu se devin povară Ai un foc? Așa ne-am cunoscut ah. Mi-ai cerut un foc Păi da Or, ce ți-am putut spune? Eram atât de ferme de Încât nu mai răbdam taina Trebuia să sparg tăcerea iscată de miracole. Ce curios În fața frumosului singurătatea devine apăsătoare Întotdeauna am crezut că e altfel. În fața frumosului, singurătatea devine apăsătoare. Și acum e o seară prea frumoasă, domnule. O seară de basm, de vis. Asemenea seri, se întorc zice-se de mult, În taina lor le plăcea meșterilor cei vechi se chipeze unele legende sacre. Rare ori, însă penelul celor mai scositi Chiar a izbutit să le rădea umbra limpede În toată albasta-i străvezime Pe lac alune ca o barcă cu ne-l Iar guardul strigă cu o voce parcă venită din altă lume Pe tățeanii bucureștilor dormi în, în pace Vegemă nadin, Am Oh, bine-n ora, Eram în Sclipirile stelelor veșnice mă tulburau Orion vânătorul cu arme de aur Apune de frica scorpii Ce se cațăre pe pragul răsăritului Eh, dar zorile sunt încă departe E vremea să ne suim la mine să bem ceva, nu? Nu, nu, nu, nu nu. Înainte ar mai fi de spus ceva mi-aduc aminte primul nostru dialog parcă a fost ieri Memoria clipește E seara izgonirii Agarei Seara fugii din Egipt Pare că fascinată Vremea își contenește mesul Și nu văzduhul fluid Nici o un În frunzișul Nici un mur, mur. Pe a apei niciunul val. Rețin exact. Așa mi a spus povestea Firic când ne-am întâlnit în prima seară. A fost pentru mine întâia lecție de frumusețe. E, he, he, frumusețea nu încape nu în vorbe. Mai degrabă se răsfrânge în ceea ce e, dacă vezi. Mm -hmm. N-ai vrea să reluăm jocul vorbelor, chiar puținate de gând? Cuvântul le repetă, dar și le creează pe toate câte sunt. Fie, mai trebuie să-mi promiți că nu mărturisești nimănui, nici când taina pe care noi o împrețim și o redăm naturii din care a provenit. Dar ce taine se pot mărturisi? Ele trăiesc doar în sine. În falduri de iedă zăceau cotropite de veninoasă verdeață, surpături de cetăți. Palate părăsite, ațipeau în paragina grădinilor unor zeități de piatră, înveștând de mușchi. Privesc zâmbind cum vântul toamnei spulbere troiene ruginii de frunze În grădinile cu fântâni, unde apele nu mai joacă. Beteala lunii pline se revarsă peste vechile orășele adormite, Pâlpâie pe mlaște vă văpăi zglobii, Puhoiul de lumini poleiește noroiul metropolelor uriașa, Prinzând deasupra le ceața, ca un pojar nefiresc. Un ung freamăt se ca o rugăciune. În pacea simplătății nemergenit, Priveam în slavă rotirea vulturilor deasupra negrelor prăpăstii, Iar noaptea ne simțeam mai aproape de stele. Mireasma florilor de oleandru ne-așternea amară priveliște Deasupra lacurilor triste, Ce oglindeau albe inele între funebri chiparoși. Peregrin cu cernici, mergeam să ne închinăm frumosului, la cetățile liniști și ale uitării, le cu se înclină și piețele erboase, veneram în vechi palate și biserici ca podopere auguste, ne pătrundeam de suful trecutului, contemplând vestiviile sublime. Este vreme și peste atlas... Lăsam să ne fure vraja Mediteranei, până când, copleșiți de toropeala cerului său de smalți și înnăbușiți de vântul Libiei, ieșeam la ocean. me apoi spre tropice, trăiam cu săditorii vidului galeș al Floridei, alostroavelor ostroabelor antile, pătrundeam în urma vânătorilor de orhidee. În verdea-ntunecimea selbelor Amazonului, scăpărând de zborul de papagali. Mi-e spre țările mirodenilor, spre lagă civilizaților străvechi. Sărbătoream ivirea primăverii la ize, ne scufundam în tainele de pierzanie a nopților chinezești și indiene. ne înfioram aroma serilor de apă la Bangkok. Uitând de Europa, <cute> Procedeam mereu în căutarea de zări mai adânci, De păduri mai bătrâne, De grădini mai înflorite, De ruine mai mărețe. Mulțumire nu aflam decât atunci când frumusețea sau ciudățenia făcea să ne credem pe tărâmul visului, întorcându-ne cât mai repede la mare. Doar călătorind, lăsându-te pe aripile visului, te poți curăța de mocirile vieții pe care o trăim. Eu n-am înțeles niciodată pantazi. dragul meu prieten. Cum de reușești să te avânzi într-atâta fantezie și farmec și apoi să cobori în acele mocirile de care îmi vorbești? Oh, tineră, poate fi de sau disperarea. Multe nemernicii și deznădejde au cuprins viața mea. Dar poate fi și dorința de cunoaștere, știu și eu. Dar ce fel de cunoaștere ne dă pirgu? Ori nevrednic să salășuiere alături de el prin un taverne, șantane. Uneori vrei să uiți de tine, nu? Alteori nu-ți mai ajung puterile pentru a te cățăra la iluziile despre care ai nutrit. Dar tu? Tu? De ce ne ții Eu? Da. Nu m-am întrebat. Și nici nu vreau să fac. fac. doi. Tu și cu pașadia, fermecați. Simt că voi pătrunde alături de voi în bine și în rău, În tainele cele mai nedeslușite ale vieții. Oh. cum ți-a trecut așa ceva prin minte? N-ar fi mai bine să te ferești de umbrele noastre rele? Cum m-aș putea îndepărta de tine, prieten drag? Tu care ești omul pătimaș după frumos Și izvorul tuturor cunoștințelor Insul cel mai profund și lacom de viață Cuprins de o sfântă melancolie Ce-i adumbrește romantic ființa Și o oglindește în atâtea ceruri, mări și limane De ce taci? Mi se pare că în tine bolborosești un gând nemărturisit Te invidiezi Cine mai citește ca tine în original pe Cervantes și Camões? Cine vorbește țigănește cu cerșetorii? Sau se înfățișează în fața celorlalți ca Sfântul Gheorghe al Rusiei? Cine mi închipuirea și mă înfrigurează cu ispita plăcerilor înspre necunoscut? Nu-ți vrei de un asemenea portret. <rători> nu, nu, nu. Odată și odată am să-ți povestesc. O să mă spovedesc ție, făcându-te să înțelegi de ce pornirile mele generoase se pierd într-un suflet cătrănit. Dar acum, uite... A come un treccio alce va più in mente. că tu cunoșteai o asemenea ființă nenorocită și de căzută, sunt dator cu o povestire. E o istorie veche, foarte îndepărtată, una dintre cele mai sfâșietoare povești de iubire din câte mi-a fost dat să aud. Hmm. La La urmei, dacă noi nu ne putem bucura de binefacerile iubirii, de ce nu ne-am delecta cu farme cu ei? Era pe vremea războiului din 77. Un elan patriotic ne învăluise pe toți, mici și mari, femei sau bărbați. Eu însum m-am înscris voluntar împotriva voinței tatălui meu. -i... E, dar asta e o altă poveste, pe altă dată. Uh -huh. Ca în pragul marilor evenimente, moravurile și-au ieșit din matcă deodată cu patimile. A fost o curată nebunie. Femeile nu mai aveau ochi decât pentru ofițerii ruși. Mândri și manierați, ploaia de ruble acopereau lacome de La București, Muscale aflar o adevărată capua. Mm -hmm. Excelența că să Serghei, duce de noi în goarne. O! o, -o, -o. Văd excelență. Mă bucur domnule domnul ministru să participe la balul dat în onoarea ofițerilor ruși. Excelență, ajutorul dat de marele țar al Rusiei pravoslavnici Împotriva urgiei otomane prin intermediul vitejiei și a din dumneavoastră Domnule, să fi recunoscător dacă mi-ai prezenta acestei fermecătoare scump pentru ce este de origine modestă Vedeți, cu ocazia acestui bal, entuziasmul noi n-am putut tria Prezența celor de rând. Uh... N-am văzut niciodată asemenea ochi verzi fermecătoare fiind. Nu se poate. imposibil să-i placă te pupni ceasul. Vă rog, iată, vrea viețufulită. Deși <laughs> mulți au mai ciufulit-o. <laughs> Prestigiul dumneavoastră, excelență, va avea de suferit. Trebuie să vă prezint. <laughs> Mi-e cinstea să acceptați. Uite, prințesa Vica, prințesa. A. Dacă nu o faci dumneata, o să o fac singură. Draga dulce principesă, permiteți! Am onoarea! Sunt ducele sergentului. Excelență! Eu. Eu. Simt că ne punesc. Eu. Eu tremur, Excelență! Dar nu-mi spune numele dumii tale. Îmi sunt suficiente privirile ca să înțeleg ce suflet nobil se ascunde sub chipul acesta de selfidă. Eu. Eu. Eu, Excelență, eu sunt o fată simplă care, dacă vă admir, nu înseamnă că eu... Ești cea mai fericită și mândră dintre principese. Îmi acorzi dansul următor? Eu, eu, Excelență, nu îndrăznesc. Ura! Doamne, asta e o insultă la adresa frumuseților nobile de față. Ce vorbești tu, Dimitrie? Bărbații, cât ori fiei destilați, preferă femeile picante și. Eee. și știi tu cum. Bine, dar excelența sa simbolizează și reprezintă Imperiul, pe țar, gloria armatei. <laughs> și rangurile înalte, tot asta caută. Nu să-mi spui că dacă ai fi mai tânăr, te-ai da în vânt după uscata de fata Mavrocordaților. E. Miraculoasă, Pena voi fi naripat în luptă. Cu chipul tău drept drapel, voi înfrânge orice vrăjmaș. Nu, nu merit. Onoarea voastră se întinează în plajma mea. Ce vorba e asta? Nu onoarea, ci iubirea mea îți va fi de uita veșnic. Spune-mi, iubita mea vrăjitoare, îmi promiți că după război, după bătălie, mă vei însoți la Petersburg? Băi, Excelență, cum se va putea măsura o biată să cu acele prințese din poveste care vă înconjoară la curtea voastră imperială? Cum? Toate vor păli în fața ta, le vei pune pe toate în umbră, își vor da seama cât sunt de uscate și ridicole, iar papucul de aur e în mâna mea. Vino, vino acum, repede, vreau să mă topesc în vraja îmbrățișării tale... Eu nu. Nu. Rușina asta care mi-o faci. Mireasma, și farmec, dragostea mea, tu turpul tău să lășuiești fericirea și minunea lumii. Eu nu. nu. Niciodată n-am. Atenție! Pentru onor, ar! Iubită și onorată asistență, să păstrăm o clipă de reculegere în memoria marelui erou... ...Serghei Duce de Loichtenberg-Boarnic, care și-a jărțit viața pentru gloria Imperiului Pravoslavnic... ...și independența țării românești. Vom scrie în inimile noastre cernite, data de 19 octombrie Cine? 1877... Cine e mândru, a Tu astfel în București? A murit în luptă, Serghii. ducele, le nepotul împăratului. <laughs> Glumiți, doamnă. Doamnă, asta nu se poate. <laughs> Up! <laughs> Młość! salve and Ducing hesitate to Foreign Salvador Барния? M Când femeia s-a trezit în leșin, a trebuit să o lege. Îngrozitoare. Femeia nebunită? Vezi bine. Era o tânără, fermecătoare. Era acum ai văzut-o. O, o biată scursură umană. Hmm. Biata Pena, corcodușa. Sunt de atunci 33 de ani. 33 de ani. Și fericita, își suportă durerea ca pe o cruce îmbăvărătoare. Zici, cruce? Oh! Ca pe un destin ticălos. Nu știu dacă mai e conștientă de drama ei. E de viață. Destine crâncene. Hai, hai, lasă. Vino să bem ceva. Amintirea asta se poate spăla numai în alcool. Sunt cefliii de altă dată. S-au dat la fund. Doar noi, noi, crai înrăiți în vise și născociri, depravați în lipsă de speranță, <laughs> încrâncenați e? în plăcere de vieții, doar noi mai batem și scormonim, fără odihnă, marginile neivitului. Sal, sal! Ei, mi servește din pe aici! Hai, imediat! Imediat cu dumneavoastră. Eu ora unul noapte, băieții s-au culcat. S-au culcat. Da, slugă, plecată. Cu ce vă puteți servi? A o sticlă de Napoleon, băiete O sticlă întreagă? Așa de Pentru noi nu mai vin zorii lepădătură. Ne credem în ziua de mâine. Dacă se s-au cu binele, atunci mai întârzie pe lângă noi. Hai, trapletată, hai, pleacă. O sticlă de Napoleon, 1890. Am inteles. Am după atâtea povești bune și rele, unde mai să lășim. <gântu -i> Știi, decu' -vreau, vreau să te n am un bas mai cătării. Ha? n am făcut prea plin. crezi că mai încape în inima mea, mai suportă atâtea amintiri înghesuite în vorbe? Ah, mă întreb, mă ce-o face Pașa la vremea asta acolo în munte ce Pașa? Da Pașa doarme și visează de străbălările oh, oh, oh, oh. lui Pirlu. Oh, oh, oh. Pașadia să doarmă! Chiar dacă-i cad bleoapele de somn, El bănuiește că nu ne desfătăm și n-are pic de liniște. Poftim, domnii mei! Poftim! Mai doresc, domnii, cevașilea? Nu-ți fac griji, te vom vesti la timp. Poți dormi, hai! E, cine mai are de-acuma somn? Atunci, Poftim! Ieși! Am înțeles, am înțeles! Uite să bem în cinstea lui Pașadia. Dar aș vrea să aibă liniște în sufletul său chinuit uh, Cum spuneai tu despre noi? Hmm? <laughs> Acu ai poftă de măguliri? Hai zi zic. Zi. Uite mă ajut să mă apropii de prietenul nostru drag Păi uh, Dacă de Pașadia aveam Evlavie Așa de pantazii aveam slăbiciune Una pornește de la cap Cealaltă de la inimă Mă onorează, dragoste limitare Deși nu merit N-are rost să te modest Și pașa ei e pentru mine un luceafăr În dânsul ațipește ceva neliniștitor Patimii în frunte. Trufia aprigă și haină Iar din glas îi se desprinde o mare amărăciune. Ba mai mult, sila. Oh. E să bem atunci și pentru inimă. Dar ar mai cu seamă pentru locul acela din capul dumitale unde umbrește el. Mm. Și-am de una zi viața și sale. De ce te mai minunezi de firea sa întortocheată? Nu, nu, nu, nu de asta, mă, Mir, ci de împreunarea și strășnicia prieteniei noastre, deși avem fir atât de diferite. Lasă filozofia ușoratică. E o noapte cețoasă, mânzule. <gătă> Nimic în lumea asta, întâmplări, fapte, gânduri, ori simțiri, nu pot fi băgate în același tipare. Să <gătă> nu dăm vorbelor noastre înțelesuri calpe. Uite, ascultă mai degrabă cealaltă... O poveste de iubire pe care am de gând să te înfățeșez. Mai bine zis, destăinuiesc. O spui cu atâta întristare ca și cum ai fi fost părtaș la ea. Știu eu, nu-mi pare că aș fi putut fi eu. De atunci a trecut o vreme îndelungată, iar eu m-am asprit, chiar câinoșit. Nu. dumnata tuduie la ora să târzie pe podul de la Malmezon. Nu. Nu e ce crezi, domnule. Sunt inocent. Mă simt incapabilă să Nu. M-am rătăcit și nu știu unde ma. Tuduie, dar da. Doamne. Ce privire? Ce magnet? Oare mi venit și mie rândul să mă îndrăgostesc? O oh, oh, ce contemplare. Ginion, Mie nu-mi plac decât femeile oache și... Și totuși simt că prins. Tati, mă aprind Iertați-mă Nu vă supăr Vreau un să... Stai, stai, nu fugi, fata frumoasă Da Nu vă pierdeți vremea cu mine, domnule Sunt o nenorocită O ființă chinuită Dar ce ai pe suflet? Spune-mi Cine a îndrăznit să supere un chip atât de minunat Ascuns în lumina asta solară Ai nădejde în mine că te apăr de orice și de oricine Traiul meu e chinuit, domnule. Suport vitregia mamei mele de-a pe când tatăl meu e un bețiv. Doamne, dar și face orice pentru dumneata. Dar mai întâi spunem ce? Cum ai putem? înțelege? Cele două fiare fără suflet, tatăl și mama mea vitrega, vor să mă vândă unul nepricopsit. Cum? La acest început de veac se te dau la o rușinoasă vânzare precum sclavia? Mai bine mă arunc în nu, stai. nu te rog! Hăduie. Dacă ți-o și să ți o cu grațul Nu, nu, te rog, stai bineșor, te rog, fi blând. Dumnezeu e aproape de tine Dar... cum m-a scos în care ta Dumnezeu, Dumnezeu, ești salvatorul meu nu nu pot închipui una ca asta Poate că amândoi ne vom salva unul pe altul Mi-ai lipsit. De două zile nu m-ai căutat. Oare te-ai răcit pe mine? Nu cum pot spune astfel de vorbe crude. Vanda, inima mea. Mm. Tu mi-ai adus fericire și cum aș putea eu să curm viața îmbrășugată cu bucurie și dragoste ce mi-ai dat? Of, mulțumesc, mulțumesc, mă resveți. Nu merită atâtea parfumuri și atâtea flori. Mă mm. simt ca o regină. Pentru mine ești mai presus. O sfântă. ha. <laughs> O, nu, nu sfântă Cu tine am păcătuit Și mă simt nevrednică în fața altarului Împreună am pășit pe pământul făgăduinței Și doar moartea n-ar mai putea despărți Iubitule, strânge-mă în brațe Tu ce? Ce s-a Mă tem că mă părăsești Nu numai că ai o presimțire de falsă dar... Stai, da, ce? Stai. Hmm? Uite Ce? Uite Ce Uite. în el. Pentru cine? Vreau să precituliesc legătura mea pe vecii. Iată inelul logodnei noastre. Simbol al iubirii ci N-am nici O, dragule, dragule, dragule. Sunt amețită. Nu. Dar tu ești stil stirpe nobilă. Eu eu sunt obiată târgoveață de mahala. Nu spune vorba proastă. Iubirea ta te-a încoronat ridicându-te peste orice muritor Mă întâmpină de sub asemenea oval. Îți amintești, domnișorule? Sunt Elenca Asameșului, prietena mea, mamii domnii. Da, sigur, cum sunt? Sunt o mână cu Anna Elenca, de când nu te mai văzut. Dar de ce mai apar atât de tainică în față? De ce te Da, Vino, vino, vino, Ce să Nu am înțeles de ce să ne ascundem. De cine? O pomenesc în rugăciunile mele și în visele mele apare neistovit. Doamna Nicuța, mama voastră, fără de care zilele mele cernite sunt. Nu, Conelenca, te rog, să ierte, Dumnezeu, te rog. N-are de ce să o ierte. Va lumina raiul. A fost o sfântă. Madame Lenca, te rog. Cu ce te pot ajuta? Pentru amintirea mamei mele, fac orice ce-mi stăm în putere. Ajută-te pe tine, fiule. Ca să-mi dai mie ultima bucurie a vieții Ce nevoie am eu de ajutor, te dragă? Ai, Ce? ai, că ești pe cale să cazi într-o mare prăpastie Iar acolo jos, acolo te așteaptă, Mocirla că eu cu Ana Elenca sunt foarte grijuliu cu pașii Nu, nu ești ascultă mă îți vreau binele Mare păcate îți faci cu amintirea mamei tale și cu toate stirpea ta Chiar dacă Vanda ar fi o fată cinstită, nu s-ar cuveni. Vanda? Dar mi că e o târătură care se întinde cu toți derbedei și-a trecut pe la nenumărate moașe și alți doftori. Doamna Elenca, nu permit. Vanda e o jună neprivenită Da? Și... De ce nu mă crezi, maică? De ce nu mă crezi? stă nu o noapte la pândă după 11 să vezi singur cum își bagă hândrălăul pe fereastră. Nu cred! Poate că ai vedem! Ți-l spun și cine e. Fane al vădanei, Zugravu, la care cântă toată ziua la armonică. Gershara, Păi, te-mi-ați să ieșim pe drumul lui Codrocenilor. Dimitri, înapoi spre capul podului de la Cismea Roșie. Uitai ceva, știi? A, păi spunea așa, voi, că doar te-am auzit cum ai spus să ducă că pleci departe. Ha, hai căluții moșului, boiarul nu și-a pupat Duia și dumneavoastră e necăjită. Apărește, apărește așteaptă-mă în colțul străzii. Oho oh, stai, stai stați cu Mai bucur că te distrezi, draga mea. Am zis eu! muzică bună, nu? Mereu te dată nu vând după o muzică atât de bună și selectă. Ceea ce nu primești, dragă vanda, e că poți să te bucuri de armonică stând dezbrăcată. Așa să faci de acum înainte mereu. Cine? Stai bine tot noi suntem. Dar că am auzit o ușă trântită și paș cu o N-ai teamă, dacă plecăm, te vestim. Bine, am înțeles, am înțeles. Bine, Așa. Acum că ființa în care se întrupa visul de iubire al tinereții mele era pentru mine pierdută, mi-am zis că nu mai rămâne decât să o dau uitării. Desigur. Altceva n de fapt. E, da. Dar nu mi-a fost cu putință. Nici astăzi, după 30 de ani, Dragostea mea pentru dânsa nu s-a stins Depărtarea și timpul Au făcut-o mai vie Și aproape mistică De aceea și compasiunea ta pentru pena corcodușă? Nu știu, nu știu. Noroc Noroc Prea încercatul meu prieten Auzi? Auzi ceva? Nu. Ce să fie? Liniștea adâncă? Zorile încărcate de taine? Nu? <laughs> oh, că deslușesc cântecul unei armonici. Și n-ar cânta în plină noapte. Pe semne, cântecul ăla să în mine. Oare să nu te poți desprinde niciodată de un asemenea chin? Chinul mari fericiri a iubirii? Afundăm la vârsta noastră în slăbiciunile simțite. Oh, oh, oh, nu avem nicio clipă de liniște pentru noi. Casa asta parcă a devenit o locandă publică. Prea doi boieri de rang înalt de la curte. Vor să se înainte înaintea domniei tale. Ce hor? Bine, invită-i în salon. Draga mea, rămâi și... Oh, Mi-au destrămat bucuria. Tu ești chiar bucuria și n-ai cum să o pierzi. Vin îndată și mă voi lăsa ademenit de mândra ta cântare. Poftiți, la intrați. Mulțumesc. Cu cinste... Mărite, prea plecat. Bună ziua, domnilor. Luați loc. Nu. Să poruncesc de cafele. Nu, nu, nu te obosi, nu stărui mult. Treburile țării nu ne îngăduie. Avem o vorbă să spunem, domnule Pantazi și... Cum multe. vă e voia? Ce pricină vă neliniștește? O să vă zic că îi frim, că mai meșter la vorbă. Da. E, domnule Pantazii. Este bine cunoscută și apreciată înțelepciunea, vrednicia și cunoașterea domniei tale în știința legilor și a treburilor oștești. Mă măguliți peste măsură, nu merit atâta laudă din partea domniilor. Nu, nu, nu, ai slujit cu cinste în alta curte de casație, l-ai ocrotit? Pe domnul Alexandru Cuza fie bine cuvântul. Așa e. Cunoaștem că secularizarea veilor mânăstirești în proprietărirea țăranilor s-au făcut sub oblăduirea Da, Iar după plecarea domnului Cuza, deși erai foarte tânăr, te-ai retras din treburile politicești. Cum nici unul dintre slujitorii săi n-a făcut-o. Asta mi-a fost credința. Eu n-am fost de acord cu îndepărtarea rușinoasă a domnitorului. Da, știm, știm, știm și te prețuim. Da. Dar acum, țara aflată la grea cumpănă, are nevoie de dumneata. Eu mă strădui să o slujesc din toate puterile mele. Domnule Pantazi, a sosit momentul să faceți mai mult. Țara e pusă la grea încercare, Imperiul Turcesc, se întețește asupra noastră. Conflictul dintre sultan și țarul pravoslavnic stă să izbunească. Dacă noi nu luăm măsuri din vreme, vom avea de pătimit și nu vom mai putea îndrepta lucrurile. Împărtășesc gândirea dumneavoastră, dar cu ce aș putea eu să vă ajut? Venim din partea domnului prim-ministru cu propunerea... Venim a vă ruga. Venim a vă ruga să primiți... Să conduceți Ministerul Treburilor de Interior. E o mare cinste. Dar, domnii mei, nu pot primi. Cum se poate? ce? Dar e o mare onoare. Și nu ascundem faptul că ați fi singurul în stare în aceste vremuri de restriște să faceți ordine în țară. Iertați-mă, dar după abdicarea forțată a lui Vodacuza... Mi-am jurat să nu mă mai îndeletnicesc cu treburile politice." Apreciem cinstea dumneavoastră, dar..." dar cu vremurile s-au schimbat, mai pentru că s-au schimbat. Numai că oamenii au rămas. Eu nu voi am alia cu cei vechi, care n-au poziunea trebuincioasă și știința viitorului." Adică... Cu cei vechi care nu cunosc încotro se îndreaptă lumea, nu? Exact. De ce n-ai primit să te faci, ministru? N-ar fi plăcut să fii mare demnitar? Întrebarea ta e copilărească. E foarte greu să-ți explic. La vârstă ta n-ai cum să înțelegi. Îmi plăcea să-mi zică și mie fiul domnului ministru. Nu face frumos o asemenea mândrie de șartă. Nu propriu zis pentru mine, ci pentru dumneata vroia. Copile, neamul nostru e mediteranean și nobil. N-avem nevoie de ranguri pentru a fi demn și important. Strămoșii noștri au bătut mările de la Iafa la Baleare, De la Raguza la Tripoli. Pe stema noastră grecească și siciliană Sunt țintuiți lebăda de argint pe câmp albastru, Alături cu pardusul negru pe câmp de aur cu chenar de sangeap, Arătând cele două ramuri ale neamului. Ele poate se trage din nomaz, Pentru că am păstrat în semne strașnice în stirpe Părul roșcat, și ochii albaștri Cu așa ceva Trebuie să te fărești fiul meu Dumneata nu mi-ai povestit niciodată despre asta Doar mama mi-a spus Că neamurile noastre Și-au vărsat sângele sub flamurile eteriei Iar cei din Candia siciliană Cu lebăda drept în semn Au trecut prin Fanar Apoi prin Rusia în țara românească Erai prea tânăr să pricepi Iar mama ta copile În gingășia ei În farmecul ei E păstrătoarea istoriilor și legendelor neamului nostru. Și atunci, tată, de vreme ce mama e atât de minunată și dumneata ții la părerea ei, de ce n a întrebat-o și pe ea dacă vrea, orba să fie doamna ministră? <laughs> e, asta e bună. De când coconul meu mic și unic îmi dă lecții de viață? Tată! E bine, mai presus de orice... Familia mea e tot ce am mai sunt pe lume. Mama ta și cu tine sunteți singurele ființe pe care le iubesc fără nici o tăgată. De când domnul Cuza s-a stins, nu mai am pe nimeni care... Bine, a fost și străbunica avea Smaranda, doar ce o amintești, Care s-a stins de-adâncă bătrânețe. Da. Ce ziceam? A, da. M-am sfătuit cu mama, așa cum fac în toate împrejurările mari sau mici, în încercările de Iar Iartă-mă, tată. N-am vrut să te supăr. De aceea -ți spun, familia trebuie să-ți fie și ție sfântă. Acum, haidem la mama, o să ne cânte ceva la clar. Prietene, Pantazi, cât de fermecător faci tu să reînvie trecutul în cuvinte. Parcă văd aia istoriile vechi. spune vrei să poruncesc de-o cafea? Nu nu, nu, nu, nu, nici cafea, nici vin. Povestirile tale îmi sunt de ajuns. Îmi provoacă o fantastică exaltare. Sufletul meu... A fost întotdeauna împăienjenit de acea ușoară melancolie a firilor preasimțitoare. Ceea ce nu ajută în existența asta frământată. De la o vreme nu-i loc pentru visători. Izbândesc doar cei care dau din coate. Dacă ți-a dus ea minte de tata și de mama, am făcut-o să înțelegi că de la ei am dobândit nu atât sângele nobil, ci mai ales o aleasă și adâncă simțire. Când sufletul nostru tremură pentru orice sunet melodios, pentru orice obiect frumos, ori petrecere caldă, cel loc mai rămâne pentru o rațiune? Nici viața, nici vârsta, din păcate, nu m-au schimbat. Până la urmă, voi rămâne același. Un visător nepocăit, pururi atras de ce e îndepărtat și tainic. Uite, parcă aerul din jurul nostru a devenit îmiresmat. <laughs> Cum face de-a prinzi luminile vrăjitorului? <laughs> oh, știu și eu. Eu o moștenire pe care am dobândit-o tot de la ei mei. Când a murit Tușa Smaranda, iar nouă, ne-au rămas casele de la cișmeaua Roșie, mama n-a vrut să se mute acolo, deși ele erau arătoase. Oh, ce zic arătoase, falnice! Zicea că tot podul de pământ, acolo unde m-am născut eu, e mai frumos. <laughs> Ei mai zice și podul de pastramă Pastram. Cred că a, -a dreptate Între Sfântul Constantin și Sfântul Elefterie De la Geafar la pricopoia Acolo unde azi stăpânește paragina Se țina grădină de grădină Numai pom tori, liliac, bolte de viță Edenul a stăruit pe pământ pe vremea aceea? Gura raiului, nu albă Mușețelul și în albă năpădeau curțile Petutind în leandrii, rodii, lămâiți La fereste se înghesuiau ghivecele de garoafe, de mușcate, de cerceluși hmm. De indrușaim, de șiboi Iar dincolo, peste gârlă, închizând zarea Se împânzeau scaldate în verdeață dealurile cotrocenilor Ceea ce îmi desfășori în imagine, mi se pare ireal Și mama, mama, fermecătoarea mea mama se purta mai ales țărănește, cu vâlnic și Maram, Îi plăcea să-și atârne de gât mărgean și bandaramă și... Mărturii s-a cinstit că lăutare îi plăcea mai mult decât opera italienească. <laughs> Încă Tușa Smaranda spunea despre Ani Anicuța trage la neam prost. Neam prost. Neam prost. Neam. Nu puteți voi să pricepeți melosul acestui neam. Văd că această tușă smaranda este pomenită mereu în amintirile tale. Cine a fost ființa asta care te obsedează? Oh, tine oh, oh, oh, oh. Ce poți tu înțelege din strălucirea și farmecul vieții de odinioară? Tușă! Mai ales acum când multă prostime își pune blazon de mărire. Iar obrazele groase se fardează cu simțiri neavute. Vei crește și vei putea, poate, înțelege. Bineînțeles, dacă nu te vei mulțumi să rămâi legat de pământul acesta și vei încerca să străbați lumea mare. Eh, Europa. Europa e continentul luminilor, Iar Occidentul este farul ei strălucitor. Acolo am trăit cele mai fantastice momente din viața mea. Spune-mi tu, Smaranda, de ce te îmbraci numai în verde? Nu ți-a spus Anicuța? Mama noastră fie iertată. Străbuna ta ne-a hărăzit pe tu trei fetele ei, Bălașa, Zamfira și Smaranda, să purtăm doar o anumită piatră scumpă, iar îmbrăcămintea să fie doar în culoarea acelei pietre. <hă>, ce curios, tușă Dar, dumneata, dumneata, cum ai primit să te învești mânzi doar în verde și să porți numai smaragde? Așa a fost datul meu. Iar noi ne-am jurat să nu ieșim din vorba mamei Și să nu ne călcăm cuvântul fie ce-o fi. <fie> Dar ce rău e n-asta, băiete? Verdele este grăitor, tulburător, Mistic, aș zice. Mie mi-a purtat noroc. Da ce-i drept, uneori și năpastă. E, <fie> He, he, he. Verdele ăsta a tras asupra privirile lui Napoleon I. L-ai cunoscut pe Napoleon? Îndeaproape. Un om mare care nu s-a sfit să înfrunte frumusețea. Apoi la Viena. De câte ori n-am dansat cu împăratul Alexandru și cu Metternich. Chateaubriand s-a plecat într-o zi la Florența, la picioarele mele. Iar Byron... Oh! Byron, ce bărbat încântător. Byron, când m-a văzut la Verona, mi-a închinat o poezie. Tușa, dumneata ești o ființă fericită? Aproape, copile. Aproape. Numai că acum am și eu o suferință Care? Ce pot face pentru dumneata? Cei mai mulți dintre prietenii mei au murit Iar singurătatea mă apasă cu nemiloasă tărie Tocmai dumneata care ai participat la întreaga istorie să te simți singură <laughs> Ei, În viață nu sunt de ajuns amintirile Lumea m-a uitat. Freamătul din jurul meu s-a stins odată cu epoca mea. Cea în care eu mă simțeam atât de fericită. Dar în fiecare zi o societate alea să te înconjură. Fete mândre te drăgălesc, iar bărbați importanți te admiră. Oh, să te ferească Dumnezeu, fiule, să te ferească! De a al lumii. Hmm. Crezi că de drag se învârte toți în jurul meu? Nu are de nimic și strălucirea domniței noastre, Smara. Uh -huh, uh -huh. Bine, bine, bine. lasă, lasă, lasă. Noi mai femei că. Tot n tu spus să moștenești. Să treci cu nașa. Să treci cu Mi, Ce vezi de poveste scalate? Au venit oamenii legii să-mi pună pe cețile pe case or să mă închiză la datornici? Ei, nu, tocmai, stăpâne. Atunci ai reușit să-mi aduci ceva parale punând sufletul tău ticalos de tabanet? Nu, stăpâne, nu mai găsesc niciun creditor. Nici nu prea avem ce mai pune gaj mm. Și atunci? Au venit porterii să mă dea afară din casă? Stăpâne O veste tristă Țăranii l-au omorât pe unchiul Iorgu Ce spui? Pe unchiul dumneavoastră Iorgu e, Atâta pagubă N-am ținut legătura cu unchiul Iorgu A fost un hapsen. Nu l-am mai văzut de zece ani e, Eu, Nu știu de ce s-a rupt de familia mea Sunteți poftiți să fiți de față la uh, Ruperea peceților și la inventare în casele cele mari ale dumnealui de pe mântulea sa. A, o să mă duc, dar n-am nicio șansă să mă pricopsesc cu ceva. Zgărcenia lui se întinde și dincolo de mormânt. Cine știe, dumneavoastră, sunteți, în fapt, singurul moștenitor. Cum nu s-a găsit niciun testament, pe drept cuvânt m-am îmbogățit peste noapte. Și ai început? O altă viață de plăcere Nu, ah, nu, nu, nu. nici gând Voiam să termin cu toate larvele Ce m-am înconjurau Mai mult eram hotărât să părăsesc această țară Aici, unde tata a refuzat să fie ministru Ia străbunicul meu să ia caftanul domnesc Ce mă mai putea ispitii? Nimic nu m-ar fi putut opri din drumul meu Către libertate și peregrinare Și totuși, ceva a intervenit Că nu te-ai desprins de aici Da Uite, e o poveste încurcată. Vroiam să vând totul și să plec. Fiindcă mă am să mănânc casele din mântuleasa, cercetam tocmai locul unde mi se pierduse pașaportul și. ce să vede? Dau pe un plic galben cu cinci peceți de ceară neagră. Pe el era scris Testamentul lui", cu scurt meu. <laughs> Pusă bine ascuns în dosul unui sertar unchiul lasase toată averea mișcătoare și nemișcătoare Eforiei spitalicești mm. Altă neșanță Nu, no. nu no. Am înțeles că pentru mine averea e totul Că o pun mai presus de cinste Și atunci am mars testamentul am simțit că lebăda și pardosul negru Simbolurile familiei mele s a fi dezis de menirea lor Înainte de a asfinți Menirea familiei mele se cerea plinită Și n-am simțit niciun moment remușcare Păcătuiai în fața voinței Acelui Iorgu Dar îți îndeplineai datoria față de familie De fapt am aflat că acel Unchi Fusese cămătarul Care mi-a înhățat toate bijuteriile Iar în seiful lui am găsit toate polițele Semnate de mine <laughs> Ai văzut? Elmer, placa! De-a Ce noapte limpede de noiembrie! Da, e foarte târziu. Vânătorul cu arme de aur, Orion, apune de frica scorpiei ce se cațără pe pragul răsăritului. Zorile sunt însă departe I vremea să sim la mine Sunt dengema Am trecut pe la pantazi. Dar nu știu pe unde vă afundați. M-a trimis Pașa de să vă cau prin toate hrubele, prin toate cârciubele. Dar n-am dat de voi. A venit Pașa? S-a întors de la munte? A, de ieri. Și vă face cinstea ta, Jarosare. Vă face cinstea să vă invite mâine la prânz. Accept. O să-i comunic și lui pantazi. Pantazia, face. Dar ce tragi jafra asta după tine? E alu Haralambescu, o duc la cățelușa ticulinii durii. Ce se fac? Până una alta, m-am făcut codoci de câini. Bravo, bravo. Da, vine curând și vremea mea. Liberalii și fac catrafusele până anul nou. Una mie vreau a zice, nu altul. Conservatorii vin la putere, iar boierii tachi e curățat. Că doar noi fi tu, Mafalda, să ridicești pe toate. Am eu informațiile mele. He, he, he, doctore, o să am și o felie bună din moștenirea ălora care se duc. <gântu -i> Vorba gândecului. A, după lăutari infanteriști în vin la apel mai mulți proprietari. <gântu -i> Director general mă fac. Dacă nu mai e mare și vârtos Și cine o să-ți facă rost de numire? Cine altul decât Pașa Crezi că poate? Stai și ho! Stai, te duc acum să te dedulcești Nici nu-ți închipui ce fudulie are țapă la bătrân Să vrea numai să le puie pe tală Atunci o să vezi comedie Mărgea, Și crezi că o să vrea? Foarte, mă la ceva Mă Fugi de aici, belea bătrân Hai, care te Ia de aici, maicuță. mai proste! Pădă proste! Rău, rău faci! Rău faci. Înveți cu binele și înșeli. Mila. <gântu -s> Mila, Mila n-aduce după sine decât lene. Tu vorbești? Doctore, doctor, te rog frumos. Du-te-mi dată la pașadia. și spune din partea mea să lase totul de o parte și să meargă negăște. Stai, să meargă negreșit asta seara, chiar mai iute Se vorbească în daravera mea Să strângă șurubul Să ne tare de tot Negreșit, da? Păi, de ce nu te duci tu la el? Ai treabă cu jam, Nu, nu, nu, mai Sunt ocupat cu mormântarea. Ce mormântare? Am mișu? Mișofticosul, știi tu, bărbat orașelică Trebuie să-i dau o mână de ajutor Văd vine, mângâiate, nu? Da, da, da Biata femeie, suferă, nu? O. Suferă. O. Suferă. suferă Suferă, cum nu? Parșiva femeie, mășer Pe onoarea mea Pe mulți a stins, pe mulți a îngropat De la Bișu au rămas cele două case mari din Dămăroaia Și tot ce se află în ele o. Mi drăgea să moară și noi doi în de alături tu Lipitoare, lipitoare, nu alta m-a deșelat A, Doctor, dacă te poți frumos, să am împrumut N-am decăzut într-atât ca să mă înfruct din resturile tale Simțul bărbătesc nu știe de morală, insule. Și apoi, dumneata, crezi că asta e o vreme să-ți faci scrupule din temer ce? Într-o lume de godaci trebuie să înveți a grocăi și a scurma cu râtul... Nu e pentru mine o atare regulă. Ah, pardonează mă pricep. Dumneata, cu poezia, cu visarea, rău faci. N-au ce căuta chestiile alea într-o viață dură ca a noastră. Ce dracu, suntem în Balcan. Bine, o să te pocăiești Dacă nu se fie prea târziu Nu primesc sfaturi Bine, bine, dar du-te la pașa Nu Nu mai am nicio reglazăță Ja vreau de semne de În monșer, vino opoi mine la mormântare Iau și eu cuvântul Ei, Mirjana la cornașule Vino Partidul conservator A acceptat să corbeze noul guvern Vizita noului guvern Mm. Marele pădătură mi-ești, Gorică. Dar mâine, păi te văd, ministru. Tocmai de unul ca tine are nevoie acum. Țara. Căciune, domnule Stăpânul e acasă Se pregătește de plecare ah. uh, Te rog, totuși, anunță la domnul Căciun Vă rog să poftiți Luați loc până-l vestesc Dar la... nu îngrebi. Am, am timp de așteptat E îmbrăcat, acum cântă la pian Parcă mă aflu într-un muzeu Pânzele de pe pereți par ferestre deschise asupra trecutului. Nada. Da. Toate aceste tablouri parcă simbolizează chinurile sufletești ale lui pașadie. Bine, să mă urmați. Domnul vă așteaptă. Mulțumesc. bine binevenit, prietene Mi-a fost dor de dumneata Numai că regre din suflet mai ai prins într-o situație neplăcută Trebuie să plec neîntârziat. Mă bucur că te revăd Nu te rețin decât o clipă ah, Dar bag de seamă că ești mare ținută <laughs> mm, De bună seamă nu te duci nici la tripou Nici la casa de A, întâlnire mi Se pare că nu ai văzut încă în vrac, cu zorzoanele astea cărora unii le zic decorații, iar eu tinichele. <laughs> A căzut o pacoste peste mine. O, oh, Doamne, o mormântare oficială. A, no, da, no, nici vorbă. Un alt personaj austriac s-a oprit aici împreună cu soția în drum spre Egipt. Aha. Mi-a fost coleg de școală și, și nu, nu mă slăbește deloc Ieri am condus o soție la cumpărături, oh, ce plictiseală În seara asta sunt obligat să particip la un dineu de gală la legație sa Lume distinsă, lume bună, scenă luxuriantă hmm, Și apoi dânsii ți-au dat o dovadă de temenică prietenie Na, te e din interes Cum? pe lângă asta mie nu -mi plac reuniunile scrivisite călătoria lor în fapt maschează o afacere politică uh -huh. de trei ani în Balcani mocnește focul cancelarile lucrează de zor de ce așa adus aminte de mine în fond mă enervează asemenea agape n-aduc niciun bine mai mult învrășbesc eu prefer, cum bine știi de cu voi prin virturile de pe covaci. Domnii sunt serviți Domnul mai poruncește ceva? Să neamicai peste cinci minute coborâm. Am înțeles, domnule Iartă-mă, Dar nu-ți fă grijă, nu-ți fă grijă, eram în trecere Tu trebuie să mă scuzi că am dat buzna așa. Dar vă invitați semn la cine, păi mâine Da, da O mastică ne face acum bine, nu? Mă rog să bem pentru prietenie <gătă -s> oh, Succes la Dineu <gătă -s> Ei fiindcă venit vorba de prietenie și de făcut bine M-a hm. trimis Pirgu să te rog să rezolv neîntârziat În numirea de care te-a rugat de unul. zi <gătă -s> De ce zic? Gore Pirgu! Da, da. Vreau un mire de rang mare, da. Da. Așa mi-a dat să înțeleg, nu știu. Ei, nu numai că n-am stăruit pentru lumirea lui, dar aveai special la grijă să o împiedic. Poftim? Nu e oare că-l astfel Crezi că șnapan cum mie N-ar fi parvenit până acum și el? Nu l-ai fi văzut șef de cabinet, prefect? Secretar general, deputat? Nu s-ar fi învoit cu o avere grasă? Dacă n-aș fi fost eu Ca să mă pun de cormezișul. Mă uluiești Eu credeam că-l protejez Sigur, tot ce-am făcut mai drept În viața mea, mai cinstit Să fi procedat al minter, Ar fi fost imoral și deosebit de aceasta, lăsându-l să se ridice, l pierde. M-ar părăsi și mi-ar veni greu să mă lipsesc de serviciile lui. Pașa, te-am întrebat, dar nu mi-ai răspuns. Ce nevoie ai Dumnezeu? el? O, o nenorocire. Ca să pot vâna fără cazne și să mă mâng în mlaștinele lui, trebuie să mă întăvărășesc cu această hienă. Să-o hrănesc, să-i puturoșenia Deci ești conștient de mizeria lui Morana Mă-i pe în orbe eh? <gântări> Dar ce-am de făcut? te întreb însă Ce te-mi pe dumneata să-l frecventeze pe pericul? Haz Nu cred că faci de trivialitatea lui stupidă? Păi uh... Știi, Pașa, cum să spun Eu... Eu țin la pantazii și la dumneata an... Și am băgat de seamă că sunteți ne despărțiți de piergut. Ca doi prințe atașați de o slugă nemernică. Da. De da. o căzătură care îndeplinește nevoile josnice și face treburile murdare. Din păcate, în derasarea noastră, în disperarea și în urâtul pe care mi le-a dat nenorocul, ducem o viață dublă și avem necesitatea de o treapă care... Lasă, la, la, la, la, la. Mai bine să ciocănim pentru partea frumoasă a <laughs> Poate că frumusețea și înțelepciunea voastră v-ar scuti să aveți nevoie de unul ca el. Crezi? O să înțelegi și odată și odată. Însă, în ce te privește? De mult încerc să-ți atrag atenția, să te ferești de el. E mai primejdios decât îți de închipui. în stare de orice. Nu-i din aceea pe care lașitatea îi împiedică să meargă până la, până la cremă. Exagerez. Oh. Așa, oh, toată... O râmă, poate. o râmă, dar o trăvită. Împotriva dumii tale, e foarte pornit, neputându-ți face însă deocamdată ceva mai rău, se mulțumește să te acopere mereu cu bale. Să-ți răspund dacă îmi pasă? E bine, deloc. Nu. Am avut de altfel neplăcerea să constat culpabila slăbiciune ce ai de tot ce poartă stigmatele de clasării, de tot ce e tarat, ratat, e pavă? Și nu ți-aș fi găsit scuze nici când aș ști că nu e numai pentru a face studii, a lua schițe, fiindcă ar însemna atunci să plătești o marfă mult prea josnică pe un preț afară de scump. Știu și eu. Poate că m-am afundat în viața asta plăcând, mi Deșertăciunile și mirosurile tale. Boema, odioasă, imunda Boema, ucide și adesea nu numai l-a figurat. Deci Boema nu e o stare de spirit, ci o muciră în care se zbat neajutoarații vieții. Ai, cum țin la dumneata mai mult ca la prietenia în nu m-am temut că o să te pe mine Și mi-am permis acest blam indiscret Îl <laughs> retrag însă gata de a face o amendă onorabilă Dacă mă asigur că ești mulțumit Că după momentele de uitare de sine Nu simți întâmplat ta gemând Demnitatea rănită Îți mărturisesc, dragă prietene, că nu mi-am pus niciun fel problemă și nici nu simt remușcări Un fel de delăsare Mai exact O plăcută euforie Care e anticamera visului Iartă-mă De mie de ori iartă-mă Că am scotocit prin intimitățile dumitare <hă> N-ai vrea mai bine Până ce-l Să ne spălăm sufletele cântându ceva la pian? Hmm? Ah, cum să nu? Cum să nu? Te-am auzit când am intrat și vă întrebam dacă dumneata executai acea melodie desăvârșită. Oh, pe lângă multe altele am și această metată. Mă subjugă armonia. Îți place Chopin? sunt de parte de a fi un romantic însă amorul meu propriu a suferit enorm văzând în 30 de ani de viață austeră de sacrificii și studiu și elaborare n-am reușit ce într-o noapte am izgutit în patul soții unui președinte de Consiliu <laughs> și alte multe ofense pe care viața asta de la brat mi le-a servit Uitasem că suntem la porțile răsăritului Unde scara valorilor morale e cu totul răsărunată Unde nu se ia în serios nimic Nu sunt au port de lorion O tu îi prii a la leger uh -huh. hmm. <laughs> Am să-ți minte această teribilă constatare Și atunci în ce se cred În nimic din ce mi-a fost atât de drag Studiu, artă, lectură, scris Dacă mă îndeletnicesc cu ele E numai să-mi ucit timpul Sila mea de viață m-a dezamăgit cumplit Și nu-mi rămâne aflat pe prisma Sălașului morților Decât să pășesc în uitare. Uitare? Uitare în niciun caz. Opera pe care o desăvârșești de peste 30 de ani, ieșind la lumină, îți va hărăzi nemurirea. Nu, nu. Niciodată. O dată cu mine. va pieri și ea. Așa. Când voi fi închis ochii pe vecie, o mână credincioasă va nimici tot ce am scris. Patria ingrată, nu vei avea oasele mele, a pus Cipio Africanos, i se încrusteze pe mormânt. Oasele, eu le las. Rodul scrisului meu însă, cu Nu! Excelență, cu peul vaște! Bine, bine, bine, o să ne ierte distinsul nostru prieten. De fapt, Tam neplăcuta situație de-a eu agreabilă conversație cu domnia sa cu o întrunire <laughs> Speră să ne vedem mâine seară la cine? Negreșit, Pașa. Eu sunt atât de fericit să-ți ascult vorbele, să-ți simt gândurile înțelepte. Pașa. <laughs> Tătă, domnule! Nu iese omul pe stradă și vede de tine Unde te duci? La Academie La sau. s-a deschis? Dumnezeu, ce fel de joc îndrăcit Acolo m-au curățat odată Mi-au făcut un carambol fals și m-au uscat Păi nu, domnule Gorică, nu la Academia de Biliard La, la Biblioteca Academiei, A... Am de citit ceva A, Nu te lași nene o, Nu te lași nene odată de prostii Până când? Ce-ți faci, capuciula ciulamad atâta citanie? Dar vrei să ajungi în doaga lui Pașadia? Ori crezi că dacă știi ce l-a moșit pe, pe Mahomed, sau cum îl cheamă pe cel care a scos crucea de băbotează din apele înghețate, e mare scofală? Ori ești mai fericit? N-am încotru. Dar cum nu mă mai pot vindeca de patima asta? asta te usucă zeu Adevărata știință e alta Știința vieții De care habar n-ai Aia nu se învață din cărți Eu te-aș contrazice Se învață și din cărți Auzi, se vorbește la piață Așa? Că te-a bucat Să scrii un roman De moravuri bucureștene Și mi-a venit Să pușnească Poate chinezești, nu? Dar ce cunoști tu din ele? Pe cine vezi? Dacă ai merge în case, în familii, Ar fi altă treabă Ai găsi subiecte, tipuri Unde, gorică? unde? La Arnoten? Adevărații, Arnoten, Adevărați, Arnoten. Cum De pomană râzi de mine Acolo Acolo-i mustul și miezul Bucureștilor I-am convins și pe Pașadia și pe Pantazie Să dea pe acolo o raită să vadă Cine pășește în casa aia nu se mai desprinde în veci. Eu zic că o să vii și tu curând. Pe păi dacă merg ei, nu voi rezista tentației. Bine, bine, aștept! Arivar! Domnul Matei, nu ești charmant? Ce se să fie domnișoara Lumea asta de la noi. Mh? Cu coneturile mai cu seamă. Ei, nu te va bucurând! te Stai mai mult retras. De ce nu joci? Eu, domnișoara Mima, nu prea joc. <laughs> ești fios. <laughs> Te-aș e un joc. Care să te bagi în răcori. <laughs> Uite, prietenii Dumitale joacă îndrăcit. Prietenii mei sunt de felul lor, niște patimași. Bau! ce faci o Nu văz nici o giugiuleală, o... Ce vă mai mai pătimaș? Aici nu se fac reportaje, ci se intră direct în miezul plăcerilor. Mima, ce stai de piatră? Încurcă, în Scuzați, da, a venit cu masinca, anamăstinca. Mă duc să-o întâmpin în bonsoir. Mm. Nu nice. să mă adaptez, domnule. Pier. Aha, pe Pantazil l-am repartizat la poker, pe Pașadia la șmen de Ia uite, ia uite, ia uite ce un portal joacă. Iartă-mă, am o vorbă să-i spun Hai, bara, bă, pitei bara, bara, bara, bara, bara, bara, cealaltă fată a Care vreau să zic că nu are nimic comun cu mima decât poate despre bălarea, minciuna și răutatea ah, și murderia. Iubită tita! Bada. Îngerul meu... Da. Ia stai, o lecuță. Ce dorești, negorica? Fii și tu mai activă, ce dracu! O sumedele de invitat stau pe margine și cască. Ce să le fac A, eu? Să le fac? și tu, o lecuță din fund. Hai, Nagorica, zoma jine. Auzi, nu fac cu bine pe îngerul nevătăma, că nu ține. Bine ai venit, bine ai venit cu Ana, Maxinca. Îl pe domnul. No, ce vorbești, fetițo? Îl socotezi da. ca pe un prieten bun, Ei, drag, inimii da? mele și foarte prețuit. Da. Sărburușițele, doamnă, sunt fericit că am prilejul să vă prezint ah, o magie. Hai, hai, nu te mai treface, lingușitorule. Nu mai căuta de-o groază de vreme. Oh, Așa-s Ingrați! Sunteți nedrept. Vă port neîntreruptă în gândurile mele bune. Băi, <eștua> <Ai>, ce onoare cu <fie> La care m-a să jucat? Maiorica, dragă, astăzi n-am chef. Doar o să mă uit. Elviro? Hai, hai, Elviro. A a Cocoramasinca, scoate tu vii luat de-aia. Da lasă, lasă, Maiorica, lasă, nu te-ntregi, azi n-am chef de nimic. Da, atunci, draga noastră, faci cu noi doar uniune de suflet. Uniune de suflet. <laughs> iartă-mă, iartă-mă, Se spune Elvirei că ai venit? Da, da, spune, spune. vă vezi, dinere, e cel mai misuros și veșu, chiar tipo Chimen, stăpânul case, Maiorica. <laughs> Eu fac un talalau. Am avut cinstea să-l cunosc peste de Hai, hai, nu te prefacem. Ia, bine, o face, hai să stăm jos. Hai! Oh. Dacă mai alta, dar avem ori o companie mai tânără. Vai, Doamne, vai plăcerea lasă, aia de asta. Lasă, de -aia. nu te mai roboții cu delicatețe. Mă uită, Elvira, ne-am stăsa o scorbie. Iar el am un în corn oran. Mama e mult mai naivă decât tata. Te lasă că știm noi care e tartorul în casa asta. Așa, eu mă duc, da? Ai mai tale grijă de Cucoana? Nici o grijă. Uh -huh. oh, înțeleg că vrei să o ștergi. De dumneavoastră nu mă ascund. Uh, mi s-a cam acrit. Dar ce crezi că eu mă zic mai bine alături de Frusa Bojogescu sau, sau Gore Pirgu? Mai ori pe un dobitoc Nevastă sa și fetele niste niște cârpe Dar așa e peste tot unde se joacă Și se trăiește de pe urma jocului Da, dar parcă pe aici e și mai deprimant Și și doar Nu cunoști, nu cunoști N-ai patut peste tot cărorile <laughs> La cine te uiți la Elvira mm. Coamă, că asta nu găsești multe în capitală Abă nu-i străină de decaderea ficelor sale. Le îndeamnă de când a scăzut ea la preț Stai ce carne fleșcăită, poarne pe aia, ce sunt lăsați! <gătă -i> <gătă -i> Multe coarne a pus mai Maiorica ce să închipui. Era știut că ordonanța, pe vremea când Maiorica era activ în armată, îi luase locul în pat. Sunteți o enciclopedie de informații, madame Asinca. ești obligat să-i pătrun spune, nu vă pe toți cei cu care ai de-a face. Altfel te duci la fund cu ei. Or să te retragi. Nu, nu, eu am patima asta, deși mă simt o jucătoare ratată dacă am ajuns aici. Oh, Din la Nisa, la Monte Carlo sau Biarritz, eram steaua saloanelor de noroc. am ah, ah. ah, ah, împătrăit și am căzu. Dumneavoastră? Niciodată frumoasă ah, a la, Lasă, lasă, lasă că știu eu câte parale mai fac. Ah, ia, ia, ia, ia. ia uite la mine, ah, ah, ce zici? Nu e genul pe care l-a ce șleapă tău! Două dinioară se dădeau func bărbanții după ea. Doi tineri din Galați, pe unde servea Majorica în armată, copii de familie bună, ce crezi? Unul și a zburat creierii. Ei, nu. Zou. Iar celălalt a intrat în pușcărie. Mima le împărtășa harurile amundurora, doar pe bijuterii grele și scumpe. Nu mm a -hmm. e... ar fi trecut prin cap că ar fi o femeie fatală. Ea, ași femeie fatală, o ființă perfidă. Și nu ți-ar venit să crezi pe deasupra, că e însemnată de natură. Înțelegi? Nu, mărturisesc că nu. Un anume cu sur de croială din scare înlătură la dânsa putința împreunării sănătoase și de pline. Păi de aceea a plecat spre femei. A. <laughs> la de Amazon a cheltuit o avere ca să-și facă ai mendrele ai cu ce ea. Mendrele, <laughs> e scârboase. Sunt înfiorat, <laughs> Toți cei de aici, toți cei de aici, vezi, sunt niște depravați. Cât nu înțeleg ce caos dumneata pe aici la, pratești, la, la, să Știți, doamne, la, la, la, la. eu n-am de prins <gripti> jocurilor de noroc Dar <gripti> sunt preocupat de fețele și caracterele hey. Oamenii mă interesează sub orice formă. Oamenii, zici, unde găsești aici oameni? O la la! la, cum înțeleg, puștele de deci ce oftai melancolic? Te cucerise conița, te lipise de mieră. Ai, de aici arătare, nu mi-ai așa cu vorbele tale, plăcută a conversație cu domnul Matei. Ia, stăpânește stă de de cucoane, nu văzi eu că ți se damblagește oh. mâna când a cuciora oh. să, să nu aurul pe ai, ai, Ușurări duleule. <gă> N-am să vă mai tulburi, la. Împjeliata, damă, Numai că falită. că ca... oh. vin încoace. Neagorica, vino la Nu sunt disponibil. Vorba. Ai, am vorba, Acum Ai. am chef să mă distrez, Ai. nu să călarezca. Hai, hai, hai, nu te tângui. Nu pentru mine ți am dat sfatul. Uite, uite, du-te la Haralambie. Ai. E frumos, nevoie mare. Oh. La el se prinde tita, dragă. să. O desfetită, da, măruntă da. și șuie cu ginga Gingașe strunguite, la mâinile și picioarele mici Are un cap de ctitoareasă fanariotă Vezi, are un pică prunjic, o pică cu o dați un nas și lung Cu buze subțiri și tivite ha, ha. Pare retrasă și sfioasă, nu? Da. da, și are și un glas fermecător O oh, da, am băgat de seamă, un timbru cu totul A -a? special Deopotrivă fluid și limită Impede. Ei bine, ea nu poate zice, nu, niciunui bărbat Aha. Pe față are o purtare aproape aleasă Soră s-a zărghită despre tită nebună ea, nu, ea e cu maniere distinse, da? Deci ridică fustele de nenumărător pe seară Și numai la întuneric hmm. În plină zi fi auzit-o cineva zic în porcării or înjurând no, no. Ce pătrundere în șirea omului ai dumneata Coana Nu! Mm -mm. Ar trebui sa faci portrete literare. O wow. schițe în wow. carbune. Wow. N-am eu asta ăsta de si odinioară. am avut eu ceva talente, dar Ce? Hai, trecți, că Poate ca am viața sunt închide zilele între 4, pereți. 25. Hai, Haide, te rog! Haide, Ce te rog! mai Că mă dau afară. Ei. Domnule, domnule Pașadia, văd că sufli pot după pot, fără nicio sfială. Pe unde ai pus mâna de aia, așa, noroc? O, nu, nu, mima, nu, științe cultivate de nu, nu, nu, nu, nu, învăța, nu, o, o patimă mai acătări, dar... oh. Da, nu te laşi sedus de grații feminine. Cu o duduie fermecătoare ca dumea nu m-aş da în lătă de la niciun fel de joc. Da? Ah, pardon, pardon. Pe de trei ori. Oamne! Oh, ce-i asta? Te apucă frica, ce asta? Cine rugneşte drogă, Elvira? n auziile mai și-a adus din nou mama aici. n a mai vrut să o țină soarsa. sa. mai am liniște din pricina ei, o treabă bătrână. Ne-a scus din fire pe toți! Mai ales mușteriii sunt tare nemălțumești. Mima, tita, ia mai aveți o lecuță grijă de oaspeți. Da, da, da. Și mai pastați ca niște pațachine, băiate. Puneți-le în pahare, mai cât dilații. Să-ți țântă omul bine cât vine la anotei. Mă iertați, scoană Masinca, nevoie să fac o lecuță de administrație. Dar ce fel de femeie mama lui Maiorica de face mai urât decât dulăii turbați? Nici asta nu știi. Pentru să știu. Ea e vestita Sultana Negoianu. Și-a făcut inerețele la Paris și Geneva. Și s-a întors cu niște deprinderi, doamne, dintre cele mai rele opramatie. Ah, oh, tine, parcă și bea și un pahar de vin. Îndată, estimată da. îndată, îndată. Dar îmi place mânzule. Mm, a, îmi place cu dumneata? Ușor, stai bine, bine și unde îți vor cu alifotuco. Uite, ești, ești ca un harmas. Uh. Ne deprins cu hamul. Uh. Mai bărbați. Nu-mi plac vorbele uh. când fac dragoste. Uh. Uh. Nu-mi plac mânguirile. Uh. Nu-mi plac vorbele de șuchiat. Nu te mai uh. recunosc. În lumea parcă ești o sfântă. Fira mea. Tu Ce faci? Ce, ce faci? Mă așteaptă jos. ajut. Fă ce faci? Nu pot pierde toată noaptea în brațele tale, drăgăstoase. Norocitule. Îți faci mendră și după aia fugi. Ce ar mai fi de făcut pe aici? ce, ce dracu faci voi acolo? E, mamă, de ce dai buzna? Păi, bini, bini! Tata, hai, lasă. Vă te găsi să. Doamna. Pe el ți-a cășunat nu, oliu, maică. Ah. nu ții o maica. Nu ți într-o dată Doamna. în cam să stăruiești dăruiești Trupușorul unuia mai arăt Doamne, Evira, eu... Taci în timp, doamne, scuzați! Ce-ți veni, mamă? Îmi plăcea de ea! Cu trebuie să te învăț, bleagor ah. Nemernicul asta de haralambie, E Te-am dădăcit și te-am îndemnat. Puneți și tu ochii pe unii cu chimirul prin. Da, e frumos. Hai, îmbraca-te, îmbraca-te, nu sta în fața mai ca o Da, cât sunt prăștii grațiile, fă-o măcar cu folos. Roasta naibii pe deasupra, și o curvă păgumoasă. De tarp, de tarp. Bă, joci bine, mă, numai bică, că bică, aduci picioarele strâng, mă. Jocul asta la am învățat la un armen. Da, se <laughs> be, se be. E, Nu faci și, de toamne, deci de fer? Iartă-mă, nu sunt deprins. E, pasionant, deși văd că altceva te atrage. Da, nu, nu, nu, e doar o curiozitate. Insiste, insist. Da, acolo e un tezaur de bârfe și informații mondiale. Iar cu Anna Masinka, o chelere Asta zic ei că este muscat o tonel. A, ah, preferam să regală, dar mai orică vinde doar vin vinde mâna a doua. Eh, noroc! Ce, ce Ah, dar despre sultana, opra mate, vornicul barbar noteanu a devenit de faimoasa sa zestre, o ia de nevază, dar ea fuge cu un fante, deși era însărcinată cu maiorică. Apoi s-a maritat cu Iordache Canta, un cneaz rus și candidat fericit la domnia Moldovei. Mă tulburi și mă ispitești cu povestirile numica Pe toate le-am trăit, le-am trăit și le țin minte. Așa, dar după ce o născu pe Pulcheria, sora vitrega Maiorica fugit de acasă și se aruncă în vârtej. Ah, tot atât de darnică cu trupul ei cât și cu avutul Dar am am i am ambarbații ce cunoștea și nesătulă se spurcase până și cu dulăi din curte. Vai, vai pare Dar nu se poate. Da? Nu, nu, nu. Dumneata ai și darul exagerării. E, abar n-ai tine de hăurile ființei femeiești. Femeia, deși n-am aflat-o încă pe cea care să îmi îngurească iubirea, e pentru mine un idol. Oh, oh, oh, citesc când Dumneata o naivitate care te va face nefericit. <laughs> Îmi asum acest risc Acum, bătrâna, să când la prințesa Canta, pulcheria Când vine la București însoțită de câteva pungi de galben pentru o maiorică Prințesa plătește ca să mai scape de maică-sa Iar maiorică ia aprig la venituri Ce să-ți mai spui? Ha, hai să ne mai spălăm cu un pahar de vin ha, Noroc În cinsa dumneavoastră și a talentului de povestitor Așa, pe păi ce să-ți mai spui? Da, femeia sa că cam zmitit Au găsit-o într-o dimineață Rătăcind despletită și despuiată Despuiată Pe malul lacului terăstrău. Îmi place să vă ascult n am mai auzit niciodată pe cineva Înșirând poveștile atât de picant N-am eu darul cuvântului, nu te mai preface. Dacă vrei cu adevărat un subiect de roman, atunci vino mai des pe la Arnoteni, pe la adevărații Arnoteni, cum zice pramatea aia de gorică, <laughs> nenorocitul ăla, are fler la mocilă și ticăloșine. <laughs> Că -o -o Te cați, nu am iau să ridic treaba, doamne. Hai, vai, vai, vai, vai. cred ar fi gazul să ne retragem. Hai, hai, hai să mă conduc. Bineînțeles, doamne, pentru mine este o onoare. Și apoi aici am început să mă sufoc. A -a -a -a -a -a -a -a. Aici ce casă onorabilă! Nu tractile! N-avem nevoie de scandal! Gura! Gura! Ai nu se cântă! Se oficiază! Mima? Tita? Potoliți-vă! băgați mai bine îndrași pe zurbagi. Ce să le facem, nenegorică? Nu vrei să le faci! dansați Ori băgați într-o încăpere mai întunecoasă! <laughs> de cinci ori pot Să vedem cine mai dă De cinci ori pot <gânt> A, Tinerelul s-a ușchit cu ventuza aia de masinca zisă și vino încoace și mai susține Că e băiat subțire oh. Elviro. El Unde-i carafa aia Cu muscat Oh, darn <laughs> <laughs> Dă-mi și mie un ziar. Imediat, pe revedere. Ia i la restul. E ziarul, guvernare, alianță. ziarul, Și mă de Eee, ne nene, citezi ziarul, dar nu e regulă. Te tulbură la e unul ca tine nevinovar. Nu mai scap de tine, pacoste. Nu mi ajung nopțile și ziua bântui în cartea mea. La mai mare solzoșenia ta al nostru ești. <laughs> să-ți lași cu folos vrei cum te mai înfigeai, nu în undiți la masin, caut și ți coarda răzechii cu sacând dulce ufor. Tu nu te mai lecuiești de vorbă otrăvită. Mă? Ce, prea e. Faci pe cocoșul că mare, lumata, Ia uite la el, uite-te la el, mă insultă pentru că i-am făcut plăcerea și m-am lăsat dus la Arnoteni. Asta după ce mai puteai șase luni cu zecărelul. Și dacă ai venit, dacă ați mers sus trei departe, cui a fost câștigul? A mea sau a voastră? Slavă Domnului! Ai plecat cu dama! E cam purie, adevărat. Hai și căzăturile alea de amice tăi s-au umflat! Pantazii de când mă s -a, a făcut. Nu s-a văzut cu atâția bani câștigați la joc. N-are el nevoie de asemenea câștiguri. Are mijloace uriașe. Știi ceva? E cineva care te place lucru mare, cineva care nu-i de nastro, vrea cu orice prez, dar cu orice priz să-i fac vorba Gorică, eu n-am chef să sporesc numărul intelectualilor care îl folosesc drept salvator pe doctorul Nic Oh, oh, degeaba te ferești de bolle lumești nu scapi, cad nu. ele când nu te aștepți termină. pe drum de seară Cu scârbă, în să la așternut Gore, termină Mai bine mai devreme Nu se iau, au avut o oară Bine, în regulă, la revedere Păi, da, da, da. ce te dorești așa? Nu be munamica? La Chivu au adus o mastică metaxagran fină Ori te așteaptă masinca Mai târziu Acum cau pe Pașadia și Pantazi De trei zile s-au făcut nevăzuți Păi, dacă vrei să-i găsești, hai cu mine unde? Ei, bravo, mai întrebi. La arnoteni, la adevărații arnoteni. Nu s-au mai desprins de acolo? Mm, e miez dulce, e puturos, ce câți vii. Uh, mai am de dat raită pe undeva și găsesc eu. Aici, uh, de seara, acolo mă găsești. Acum am niște darave de moștenire, mare pocină pe capul ce meu. Ce fel de moștenire, domnul? lasă vestul! Saltare! Sper, Ar fi trebuit să-i fiu recunoscător lui Gore Pirgu. O viață lungă nu mi-ar fi de ajuns întreagă pentru a pătrunde sufletul omenesc În toată ticăloșia de care e în stare, ca în zilele ăstei trăiri la Arnoten. Casa lor, deschisă oricui, e o contopire de o spătărie și han, de tripou, de bordel și balamuc. Locul de întâlnire a lumii de ochiaților și de șuchiaților, jucători și cheflii. Dezdrumați și căzuți Cei fără căpătâi Unii foști în pușcărie, alții pe care să intre Apoi femei bătrâne, muncegăite, somnoroase și arțăgoase Cu mâinile tremurând la masa de joc Tinere dezmățate și de timpuriu borșite de avorturi și boale Hei, hei, hei, nu vezi pe unde calci tați mă eram... eram îngândurat Îngândurat, dacă s-au subfundat corabiile, pune ștragul de gât nu da peste oameni cum se cale Iertați-mă O pâclă rânce de vițiu Apasă asupra mizeriei decorului Totul e urât Și de soiul cel mai prost Pătat de igrasie Prefuit, rupt, desprecheat Pe unde te învărți, prietene? Aici avem eveniment, de ce Gore, pirguie, moștenitor. O să ne dea cu tifla. No, nu, nu-mi spune. Ia-ți-o, veți-i crasne. ia ți veți a, -a murit tatăl, dar nu vreau să primească deloc o condoleanțele noastre, fraternă. Ai, aia, ai, ia nu mai umblați cu șușanele. Zau pirguie, nu mai zis. Te rog să mă socotești alături în momentul ăsta de suferință. Ha, ha, ha. Aș înțelege să mă compătimiți că nu m-a scăpat Dumnezeu de pacoste mai devreme. Nu, nu te prosti, doar e tatăl tău, nu? Să fi fost scrăpat sub baracul Pirgu cu 12 ani înainte să-mi fi lăsat atunci 10.000 de lei ce se cuveneau. Fiecăruia dintre cei 8 copii, om mă făcea. Ah. E în jocurile noastre! Asta-ți taie fațele! Ești un fantazie! Ai, -le. -o fantazii. Ai -o fantazii. -o fantazii! Vă cheamă domnii la masa de joc! Vine, -a vin, vin! Dacă au chef să-i mai scutur, iată-mă! Panele Viru, ce-stai cu fundul perrezătoare? Adu acolo de băut pentru toată lumea! Tur cu plătențe! Ura! Ura! Ura! E Cușica, cușica! Mai orică a coborât în pivniță, iar tică a pus chiftelele la prăjit. <sighs> Ei, Gorică, Gorică, acu cât ai pomenit moștenitor parazitule, de ce ai de gând să te apuci? Am să mă fac nene la crucea de piatră. I-auzi. am și eu țățaca mea și cadânele mele și pit meu. Bravo, Gorică. Și am să mă aleg epitrop la biserică Doamne. Mai încolo la bătrânețe am să mă călugăresc chiar Pe mea Și mă voi vedea într-un domnul monac Gherasim Ghideon Sau da. Gheron Vino, gore vino. Hai de, vino. Hai de, uite, Stai. Vino. Stai, nu te duce și dumneata Da, domnicioară, Mima, cu ce te pot ajuta? Vino, vino, să-ți arăt ceva, vino de ce m-ai adus aici, mă dai dumneavoastră? Taci, ta? taci. Ha? Ce faci? Uită-te Ce faci? Nu-ți place așa cum a făcut mama? Ha? Ești splendidă, dar... Uită-te dar... Hai, privește mă cu atenție N-am da. vrut să te momezi, nu... Ascultă-mă da. Eu vreau să-l iau de bărbat de Pașadia Mi-a căzut cu tronc Ha? Bine, bine. Nobilă simțire, dar. Pașadia e un snob. No. Și e bătrân față de dumneata. No, nu, nu-mi pasă. Pe ele le iubesc. Dumneata, să mă ajuți. Dar, tuduie-mi, acum îți spuneam, Pașadia e un snob plin de prejudecăți. Distinția lui e fără asemănare. Ah, și eu, iată, mahala joi, că vrei să nu, zici. -am vrut să... Eu sunt o adevărat arnoteancă. Dumneata, să depui mărturie că sunt frumoasă, bine făcută și. Și atât Dar eu nu pot asta, eu... Dumneata poți, dacă vrei Ești cel mai bun prieten cu pașa și apoi el ține la dumneata Hă? Dumneata ai capacitatea să-l convingi, ai darul vorbei Nu, nu, nu, nu, nu. mai degrabă Gore Pirgu are o influență asupra lui Dacă trebuie, o să o fac și pe asta O să mă dau bine până și pe lângă nemernicul ăla Nu te-am mai văzut pe aici de multe zile. Am fost ocupat. Vând prăvăliile din din bărățire. M-am săturat toți și sunt roplat. Niciodată. Ura! Bine ai venit, domnul Pantazi. Bună ziua, bună Vor ziua. Fac și de la masa de joc. Îți duc lipsa, domnule. Erau deznădejduiți. De? <laughs> Serios? <laughs> nu mai are cine să le prăduiască banii. Ce-a și pungar. Au o bandă dat pe Pardon, eu, eu vă duc să chem pe <laughs> De vira! De vira! Ce zici de gore, că n-a mai trecut o lună pe aici? Pe ce crezi? Se crede persoane importante, mm -hmm. știi? Numai la cluburi selecte umblă, printre bancheri și avocați viitorului colegi ministru. Ce-ți vine să crezi? A început să cumpere cărți okay? oh, da. oh, oh, Mor, da. nu se poate, nu mai spune <laughs> E de bon ton, sigur L-am întâlnit într-o zi ținând sub braț patru volume frumușeli legate Și am rămas uluit citind pe scoarță numele Montaigne Nu, nu spune. Ce s a venit, am exclamat să pe Montaigne Ce crezi că a răspuns? Ce? E drăguț are părțile de. <laughs> Am auzit că i-am masa numai la restaurantele select da, da, Și unii susțin că e englez. Mm -hmm. Mă rog, cine nu-l cunoaște, știi? Puteți să-l înjurați ori fi zicând că nu înțelege da. Dragă. Prieteni, spune-mi, tu vezi. Adică vreau să spun. Vezi ce văd și eu? A, nu cunoști? Nu. E Ilin Carnotanu. E fata cea mică a lui Maiorica A luat-o din leagă, îți o crească o sora Maioresei Vădă-vă de prin piatra neaț Așa, ce ziceam? Da pe unde îți legendurile. gândurile? Adică este, cum, e, e, e La seama leit cu vanda Vino să ți prezint E dulce Și o fată cu minte N-are mai mult de 16 ani E leit vanda De cum 30 de ani Doamne Domnul Max, te uiți la inimă. Potolește-te, potolește-te. E mai o copilă. Ce Dumnezeu! Nu, nu, nu, nu, nu! Trebuie să recunosc Duduie, din Ce? E un lucru nemaipomenit. Ce? Sunt o proastă. Păi, nu, din nu mi s-a mai întâmplat să găsesc pe cineva să învețe de plăcere. Mai uimit cât de sănătos judeci. Ce limpede. Vai, vai, vai, vai. Vai, domnule Matei, eu sunt o ignorantă. Tocmai de aceea te-am rugat să mă ajuți la aceste două materii. Gramatica o stăpânești cu desăvârșire. Filozofia o pătrunzi cu ușurință. Ah, nu suport am face complimente. Mai ales când... când suntem între noi. n nici vorbă, nici vorbă. Eu nu obișnuiesc să o fac tinerilor mele eleve, dar... Vreau să te ce, da. ce nevoie ai tu să-ți faci o meserie? Păi... Tu ai să fii foarte bogată. Da, averea se poate pierde, nu? Apoi ea nu e o piedică în meserie. Eu vreau să trăiesc din munca mea. Dar ce nevoie are o arnoteancă să muncească? Da de ce nu? A lucra nu e rușine. Munca în, înnobilează, nu? Nu e o cinste să trăiești numai pe spatele altora. Se zice că doamna Elena Cuza te ținea de drag încă de mică. Tocmai. Voi cinsti numele de dărăgători, cărturari și ctitor ai neamului meu. Testul îl pătează surorile mele, Tita și Mimai. Haide, haide, nu fi rea cu ele. Sunt doar slăbiciuni, dărăgătoare. Le osândesc. Le osândesc că nu se împotrivesc firii lor. Ce crezi? Și în mine a lucrat sângele al bunicii. Am cunoscut și eu chinul nopților crude. Am sfârșit dor, dar am preferat, am preferat orice durere, oricât amarnică, în locul necinstei. Știu și eu dacă acest chin merită suportat. <laughs> Iartă-mă, nu mă onorează această mărturisire. Lasă. Mai bine spunem dacă dacă voi lua două examenele. Hmm, cred că niciunul. Ce? Înainte de cel din tâi, vei fi măritată Înainte de cel de-al doilea vei fi plecată din țară hm. Prietenul meu, Pantazi, te iubește peste măsură hm. Uite, uite! Uite lumină la geamul ei Liniștește-te, liniștește-te Nu ți-are bine în rol de tânăr prostănac, îndrăgostit, fire sau nabil, pantazi. Măcar de zări o puțin prin perdea pantazia e dat în mintea copiilor. Hai să mergem Nu, nu, nu, nu, nu, nu. aici încă remenesc până se arată. Dragul meu Ori stinge lumina Dar bilis. ce se trece prin cap? Ai dori să-i facem o serenadă cu vocile noastre răgușite? Nu fi idiot Oh, iată mă n-am vrut să te jimesc nu, Mi s-au tulborat mințile Te rog, mai bine vorbește despre ea oh. Despre Ilinca. Ilinca. Ilinca Ilinca, mare și necurmata mea dragoste Dar ce ți-aș putea desluși din firea ei, dragul meu? Un da. îndrăgostit înțelege și știe mai bine ce se ascunde în inima unei femei Tu faci cu ea meditații spune cum vorbește, cum simte, cum se mișcă cum. Hai cum, cum... Ei, vină, Hai Ha, ha, ha, Domnul ha! Da, de ce nu poftiți în casă? Dai, Jocul e-ntoi, ceful dezlănțuit! Până și Gorepirgu s-a întors. N-a mai trecut el de o lună, dar n-a mai putut rezista. Da, Acum da. și-a revenit! E tartorul serii. Domnule Majoric, domnul. Eu vreau să-ți spun, adică să te declar. Da se poate, domnul Pantazi. Dumneavoastră sunteți cea mai nobilă factura. Ce nevoie aveți de mine? Un, un păcător. Ce să-mi declarați, dumneavoastră? Domnule, mie, mai Maiorica, eu... Eu o vreau pe fata dumitale, Ilinga. Pantazi. Aș vrea să-ți cer mâna ei. Cum? Grumește! Mă rog să vorbim cu Elvira. De fapt, mi știe ea, poate. Fără consimțământul fetei, nu. Lasă, lasă, la Nu, nu, nu, nu mai fie așa de Se face! Se face! Haide, haide, haide. Dar acum, acum, intrati în casă. Familia mea, familia mea va fi extrem de onorată, domnul Van Damme. Poți, poți, poți, unde au sosit și cei doi crai de șucheați, l-ați lăsat singur printr-un cochlaur pe pașa. Ești ca o ciutură de fântână seacă, Gore. Emiro! Emiro! Eliro! nu dau tătarii peste noi. Ce-i Domnul Pantazi, domnul Pantazi, ne cere Ce? pe Elinca cu cununie. Ce? Cum?! Asta nu se poate! Nu se poate! Eu! Păi nu. da, da, <addicted toàn> da. nu-i convine cu Coanei! A luat arvună de la Pașadia, a băut până cu și Despre ce fel de arvună vorbești tu, ne-i spravitați? Da, canarie! Că te-i da da, cu el s-a scrântit ce are? Vreți să ne pe Ilinca. Coptură nulocită. Trup flescăit. Nu, nu ți-au de ajuns viciul și umorile tale puturase? Ce vrei, prietene? Mie să nu-mi sfui, prieten! Ești un depravat! Nemolociule, nemerniculent. Ce dai? O să ni scoatem afară. Domnule Matei. Domnule Gore Pirgu. Darurat. să acceptați să fiți martori mei. Pașa. El provoc la duel pe Pantazi. el cu pistolele mâine. Mâine la Herăstău. Niștește te par să rog. Ei, ei, Doamne, bine că am reușit să-l conving pe Pașa să renunțe la duel. Până la urmă s-a lăsat convins. Da, spunem. Deci, ai fost să o timp până la Milcov pe prințesa. Da, am întâmpinat o pe prințesa Canta tocmai la Milcov Prințesa o veche prietenă mea. A fost încântată de alegere, mai mult a decis să fieze pe Ilinca, fiindcă n-are copii. Hmm. Asta, bineînțeles, dacă cealaltă mătușe de la Piatra Neamță va fi de acord, Înțeles? nu? Și da. Chinurile tale s-au isprăvit Intri în zodia Măslinii. Doamne, sunt nerăbdător. Nu știu ce fel de uneltiri fac femeile astea, dar vor să facem nunta tocmai în mai, o veșnicie, așa. Da. Hai fi înțelept. Nu mai sunt decât 3 săptămâni. Dar Ilika, ce zice? E de acord cu mine? Vrea să o săptămână? Dar te pui cu toate formalitățile astea? au oh. ce? Oh. Oh. A groapă, a? Nu au ce? De... Hai. Hai, lasă. Hai. Lasă nu au ce? Nu au Nu au ce? Nu au ce? Nu au ce? Nu au ce? Nu au ce? Nu au ce? Nu au ce? Nu spune ce crezi că... Uite, nu vrea niciun dar de la mine. Vreau să-i dau bijuterii scumpe, dar l-a refuzat. Zice că se va mulțumi cu cele lăsate de mătușa Smaranda. <laughs> ce crezi? M-a rugat să-i dau un aparat de fotografiat. Tu ai fost obișnuit cu femeile hrăpărețe și necinstite. Ilinca e, e o sfântă. Da, așa e. Și apoi are dreptate. Ce altă bijuterie se mai poate compara cu cele pe care le-ai muștenit tu? <laughs> Da, spun, unde unde mergem? E o surpriză. După aceea cinăm la mine, vreau să punem la punct toate cele legate de nuntă, da? da. Ce căutăm aici la hanul dracului? <gântă -i> Ți-mi minte ce chef năsprit am făcut noi odinioară aici? <gântă -i> Cum s-a pregătit în așa hal clădirea asta? Cum? Vino. Vino, vino. Să rumână, domnișorilor. Veți Fețe luminate mâncați-aș. Puneți galbenul să vă ghicească, papa. Banii. Banii, nu minte. Nu minte. Ia doi galbeni. Am numai bine să zici, să nu mă amuriești. Se poate, boierule, se poate. Îți spune baba mândica și ce-i supt și ce mai ai de pătimit. 44 de bărbună, 44 de bărbună, 44 de bărbună, 44 de bărbună, 44 oh, de bărbună. Boierule, no. nu, nu-i abună. Ce Aici, aici numai semne de moarte se arată. Ce spui? Semnul rât. Careva din prajma matale își face vânt în lumea de dincolo. Da, ta, ai, ai, ai, ai, ai, boierule, nu mă blestema. Bobi zice, Bobi, da pune și matale, tinerelule. Un ban, să-ți baba! Hai, hai, boierule, ah, hai! Cum de crezi în basne astea? E un eres prostesc. Ah, e normal e să nu-i dau crezare, dar ceva îmi spune că. în fine, n-am eu noroc de atâtea bucurie. Dacă n-ai hai! Hai, găluci. hai, hai! Yeah. Yeah. Hai! S-a Dar tu pe unde te-ai mișcat? <odiill stimuli> deci acum alegi limpe, dragă? M-am destrebalat și eu cu și m-am porcăit cu niște balambuliste, dar de zi. Cum s-a întâmplat? Da Ilinka a vrut să fotografieze o fetița abia din patul pe Latin. Și-a luat de la Densa vor. <so deficit> N-au putut-o salva nici toți doctorii din București. Nici cel mare a dus de la Viena. Să fie de capul lui Pantazii, tot el poartă ghina. Ele, pe cubosul, pe ce-a pus mâna, s-a prăpădit. Vroiam să te ocup de mormântare, adică ah. de toate formalitățile. Și de procesiune, bineînțeles. Las pe mine, dar o să fac o chestie de grandă, așa. Nu s-a mai văzut și nici nu o să se mai va. Vale. Mormoane de flore, mormoane de flore, așa. 21 de pop. Toată aristocrația, Bucureștile... Numai să... că nu-i mai folosește. O să crape toți de invidie și necază... <laughs> Cu ochii ei Albaștri și inocenți ochii okay. ei Apropo de vis Cum? Azi noapte mi s-a făcut unul nebunesc Noi trei Cei trei crai Îmbrăcați în lungi mantii albe Cu paloș la șold Slujeam o vecernie mută. Apoi am plecat toți înspre soare, apune, sub bolți care acopereau un mare gol. În fața noastră, s în port de măscărici, schimonosindu-se și fluturând o năframă neagră. Gore, pircu! Da? Mi-e teamă că sigur o să se împlinească. Numai că nu va fi vecernie, ci prohod. Și tu acum, și tu acum. Superstițiile astea nu se potrivesc cu spiritul nostru. Ar trebui să ne dăm din nou în bob. uită prietene. A fost doar o coincidență de fericită. Eu să uit? Pantazii. Că n-am de trăit eu, oh, Vanda Ilinga Nu Cernă! Adun de băut ceva! De o lună întreagă bem într-una Nici măcar nu mai dormim, deloc Auzi? N-am pentru ce N-am pentru ce să mai trăiesc sunt atâtea lume pe lume. Eu mai sunt toate pentru mine sunt răbușință. Noroc. Nu, nu, nu, eu nu am ghițit, face rău. Atunci nu mi-ești Sunt singur. Singurătatea. Hidra și Aspida. Singurătatea. Atunci noroc. <laughs> mai tare. Hai, mai tare! Încântaţi, blestrămaţilor! Mai tare! Rupeţi corjurile! Sfărămaţi viorile! Vreau să mă bucur! Pentru tristețea tuturor! Hai, hai! ai, ha, ce Aici eraţi Ura! Ura și la Domnul multă bautură. Ei, canale, întindu-o! Dar ce a căşunat pe mine? Eu te iubesc și întotdeauna te-am flujit. Ia loc și taci! E uite că nu tac. Ce vă dau o veste, treznet! Știați că pașa, pașa dia al nostru, se înhăitase cu Rașelica! Oh, oh, oh. Ei, ce vă uitați așa ca niște nătengi. Rașelica Nachmanson, vampa dracului lipitoare, scursura iadului, cu ultimul strop de vlagă bărbătească, a iubit-o! A iubit-o! Și i și sângele, iar inima mai se opri. A? a murit Pașa? Dumnezeu se ierte. Pantazii? Dar nu văd pe figura ta o întristare, ceva? lasă -l, lasă -l. Are alte gânduri în cap. În capul lui e doar ele și surcele. lasă, -i, lasă -i. Da, să vă mai spun una. Când auzi auzit de moartea lui, de i fuguța. În casă mortul, numai că mirosea ceva ars. În șemineu ardea o groază de hârtii, caiete, dosare, toate mâzgălerile lui de viață, Și-a ars opera. Doamne! S-a ținut de cuvânt! Opera! Dar ce fel de opera? La cu opera, he! Poate și-a însemnat câte vedre a băut, câte femei a călărit. Caci din gură, că te Vreți să o și voi pe calea iadului? Vă fac o vorbă cu Rașelica. Ați vântat o duzină de bărbați? Oh, ia uite, vorbești de lupi, și Ce faci? Ce faci? Ce faci? Să vă prezint pe noul meu lagod. Panaitescu? Interescu? Că ți-a luat altul locul. Ah, dar de ce sunteți atât de încruntat? Dacă-i pe-așa, stau și eu la masa voastră să vă înveseles. E voie. A, nu ne socotim nepoliticoși, dar avem o dară de rezolvat e, între noi. Nu-ți nu fă griși, tinere. De felul meu nu treac urechea și apoi... Eu sunt atrasă de Vladimir. Numai pentru el mai am ochi și urechi. Așa-i, dragule. Rașel mea, scumpă, nu. Dar am o vadră de fetească. Fetească regală, puiule. Că avem iarăși și Vine, Mai încolvăți se mai poate distra omul în voie. Locafulle alea ce vizite, ce vermișite parca stevăr. Văr, fiți nucșe. La ce cum o trage de mormentare? Viața, viața e făcută pentru veselie. Viai, am ieșit la drum mai guri, cu ne-nsați, <laughs> mm. noi plecăm. Vai, regret, domne Pantazi, speram să vă antrenați puțin. Bună seara, doamnă, domilă. <laughs> Duceți-vă. Duceți-vă învârtindu-vă. Eu vreau să beau. Vreau să beau. Vreau să dau, vreau să beau, vreau să beau, beau, beau. Matei. Matei, și tu pleci? Erensozes pe Pantazi și apoi mi-s acrid de tine. <laughs> Nu te, dracului. Și ăsta... și ăsta e pe panta de cădere. Se ține degeaba mândru. Core? noroc de pașa de că a murit la vreme. N-a mai simțit scârba și decepția de a te vedea pe tine prefect, senator, ministru pleni potențial, Liga Națiunilor și, bineînțeles, Însurat cu zestre, probabil posedând un castel în arde! Bravo, bravo, i zis-o. Regret că plecați, dar m-ați pentru multe nopți de acum înainte. Pa! Nu știu ce cu ei. Sau prostit S-au ramolit Oh, ce chefuri Ce chefuri încinse mai făceam noi aici Pe Covaci Ei trei Ei trei și cu mine patru. Nu nu pe la curtea veche. Ce-ți vine acum? Așa. Poate că voiesc să-mi iau adio. Matei, m-am hotărât să plec din țară. Aici nu mă mai leagă nimic. O să-mi lipsești mult. Dar dacă asta e dorința ta. Auzi. intrăm un moment în biserică. Aș vrea să plec cu imaginile astea scumpe și dragi în mine. Dar în țara unde tata nu vroi să fie ministru și străbunicul să fie domn, ce mai puteam eu răvni? Și apoi libertatea nu mi-aș fi pentru nimic în lume iar te dunezeu Doamne Da cine e pe catafalc O, Doamne, E e pena Domnului să-l rugăm pentru crai, de ce curios Nici n-am recunoscut trăsăturile astea gingașe Pe furioasa înspăimântătoare De anul trecut Soierte Dumnezeu Să o disnească În ochii ei rămași deschiși parcă o duioșie extatică Iubirea mântuito. A murit fericită Dumnezeu s-o ierte Dacă mai are nevoie de iertare A intrat cia. Nu uite, iartele și păcatele noastre, Doamne Dumnezeule! Să iertăm! Mărântos. Cine știe, prieteni Se știe. Se știe. dă să mulțumesc că mi-ai însoțit acest drum până la graniță. Nu ne putem despărți pe locurile unde ne-am chinuit. Și în același timp am fost fericiți. Episcopia Bihoc! Urmează, Episcopia Bihoc! Uite, vi corunează ah, Uite Îți mărturisesc Că te-am iubit Și hmm. N-am să te uit cât voi trăi Și tu ești încrustat pe veci În inima mea Să nu regretăm nimic La urma urmei Prietenia noastră e lucrul cel mai de preț din viață Și poate Va intra și ea în legendă cu bine, prieten drag. <fie> Veche, de Matil Caragiale. Dramatizare radiofonică de Valeriu Serbu. Redactor George Răboș. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul: Adrian Pintea. Pantazii: Ion Caramitru. Pașadia: Constantin Codrescu. Gore Pirgu: Dan Condurate. Rasela: Gabriela Popescu. Kellnerul: Radu Panamarenco. Pena Corcodușa, Coca Blos, Ducele Serghei, Mihai din Vale, Mișu, Candid Stoica, Mama, Tatiana Ekel, Valetul, Alfred Demetriu, Regele, Liviu Crăciun, Starețul, Constantin Dinulescu, Vanda, Ilinca, Irina Movilă, Elenca, Elena Nica Dumitrescu, Ministrul, Ion Pavlescu, Doamna, Marina Velcescu. Tânărul Pantazii, Mircea Constantinescu. Tatăl, Traian Stănescu. Mama, Elvira, Irina Mazanitis. Smaranda, Sanda Toma. Scarlat, Vasile Lupu. Masimca, Dorina Lazăr. Tita, Janin Stavarache. Mima, Adriana Trandafir. Maioncă, Teodor Daneti. Țiganca, Virginia Rogin. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Dumitru Chesa, Nicolae Călugărița, Ana Maria Ziegler, Nicolae Stângaciu, Tudor Heica, Aurelian Georgescu Instrumentiști Florin Mereșan și Nelu Radu Asistența tehnică Laura Mureșan și Florica Dănescu Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Inginer Luisa Matescu. Regia artistică Cristian Munteanu